Krähnest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Möchte. Kann ich machen. Dann bitte, Ralf. Okay. Jo. Ähm, anwesend sind alle. Damit sind wir beschlussfähig, wie Fitz schon angemerkt hatte. Äh, Thema Protokoll. Protokoll von der letzten Sitzung. Gibt es da noch Anmerkungen von einem von euch? Nicht. Dann können wir das beschließen. Wer ist dafür, das anzunehmen, das Protokoll? Ja, eine Anmerkung fehlen noch viele viel Tätigkeitsberichte, unter anderem beinahe. Ich halte jetzt nach. Aber können wir trotzdem annehmen. Okay, also nochmal vermerken, es fehlen ein paar Tätigkeitsberichte, die äh, möchte ich bitten, dass die nachgereicht werden. Ähm, sonst noch Anmerkung? Also sonst würde ich zur Abstimmung schreiten. Äh, Dafür dagegen oder Enthaltung? Carsten? Dafür. Daniel? Dafür. Alex? Dafür. Fitz? Dafür. Jörg? Enthaltung. Ich bin auch dafür. Steffi? Ich enthalte mich auch. Chrissy hat sich schon eingetragen auf Enthaltung. Gut, damit ist das angenommen. Bericht vom Vorstand... Es fehlen noch einige. Ich hoffe, die werden jetzt noch nachgetragen oder ansonsten spätestens bevor es von Claudia veröffentlicht wird. Gut, dann sind wir bei der Statistik. Die ist schon eingetragen, wie ich sehe. Dann können wir zur Wiedervorlage kommen. Erstes war der Antrag auf Anerkennung als parteinahe kommunalpolitische Vereinigung. Ticket Nummer 76712. hat mir das beim letzten Mal vertagt? Ja, weil der Daniel nochmal mit den damals nicht anwesenden Vorstandsregierungen darüber sprechen wollte. Ja, danke für die Erinnerung. Daniel, wie schaut's es Ja, beziehungsweise ich hätte einfach mal gewusst, was äh, eben der Rest dazu einfach auch generell meint. Ich hätte dann letztens eher darüber gesprochen und da intendiert, sowas generell vom Landesparteitag verabschieden zu lassen, wenn überhaupt, wenn wir halt äh, eine Vereinigung als parteinah akzeptieren. Und weil wir letztes Mal zu so dünn besetzt sind, wollte es einfach nochmal mit auf die nächste Sitzung mitnehmen. Ah ja, genau. Äh, ja, heute sind wir ja vollständig. Also ich hatte, glaube ich, meine Anmerkungen dazu zu letztes Mal schon äh, geäußert. Dementsprechend. Ähm, stehe ich eher kritisch äh, dazu im jetzigen Zeitpunkt und grundsätzlich sehe ich da die Mitgliederversammlung äh, für sinnvoll, einen solchen Beschluss zu fassen. Ähm, möchte sonst noch jemand was dazu sagen? Ja, also ich hier stehe nicht kritisch gegenüber, aber ähm, dennoch sehe ich es auch so, dass äh, da eine Mitgliederversammlung darüber entscheiden sollte. Ich sehe das deshalb auch so, weil ich äh, den Eindruck hatte, dass danach irgendwie Unruhe entstanden ist äh, bezüglich äh, Pico und Kopi oder wie das andere heißt und äh, dass da eben Diskussionen entstanden sind und von daher äh, sehe ich mich da irgendwie nicht in der Lage, über die Köpfe vieler hinweg das zu entscheiden. Sonst noch Anmerkungen dazu oder Fragen dazu für diejenigen, die vielleicht jetzt so äh, nur am Rande was dazu mitbekommen haben? Auch nicht. Also wir hatten äh, beim letzten Mal ja angemerkt, dass, also diejenigen, die anwesend waren beim letzten Mal, dass wir eher dazu tendieren, dass der Mitgliederversammlung äh, äh, zu übergeben, dass die es entscheiden. Äh, wie sieht da der... Ähm, Entschuldigung, ich bin momentan mit dem Kopf so anders. Ähm, wie sieht da das grundsätzlich aus? Weil ich würde gerne den Antrag jetzt hier stellen, dass wir es auf den LPT verweisen. Halt ich für den richtigen Weg. Finde ich auch gut. Die Frage ja. ist, können wir das denn noch, obwohl, also wenn jetzt alle Anträge eingereicht sein müssen? Wir haben noch zwei Tage, für sonst die Anträge. Ja, fein. Das liegt dann aber ne, bei den, bei den ja, Leuten, die das wünschen. Ja, ne, von der Versammlung äh, beschlossen werden, den Antrag zu, dann, äh, zu behandeln, ne? Ä ja, ich meine, das, äh, ich mein, das war jetzt ein Verweis an die, an die Mitglieder der jeweiligen beiden Vereine, dass die doch, wenn die das gerne an diesem Parteitag behandelt haben würden, auch noch einen sonstigen Antrag einreichen. Ja, aber im Grunde haben wir jetzt einen Antrag vorliegen. Wir verweisen den ja nur an die Mitgliederversammlung. Ja, eben. Also den Antrag. Ja, gut, wenn wir es so machen können, dann soll mir auch egal sein. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Da habe ich das yes? jetzt richtig? Ich habe das jetzt richtig verstanden, dass die Vereine den Antrag stellen sollen. Oder stellt ihr ihnen, dass die beiden entsprechend auf dem äh, Landesparteitag äh, die Zustimmung von der Parteibasis kriegen? Dieser Antrag, also äh, der eine Verein hat ja einen Antrag gestellt und den verweisen wir an den LPT. Das wäre zumindest jetzt so äh, mein Wunsch und das hier jetzt so zu beschließen. Nee, ich würde es gerne anders machen. Lass uns bitte drei Optionen machen, aufhalten. Einmal der eine Verein kann es werden, also laut Landesparteitag. Der zweite Verein kann, kann es werden oder der Landesparteitag sagt, wir möchten gar keinen der beiden Vereine haben. Auch eine Option. Ja, weil wir sind nicht gezwungen, einen dieser Vereine anzuerkennen. Und da sollte, schon, da sollte die Mitglieder nicht nur die Wahl haben, nimmst du jetzt den oder den, sondern auch sagen können, hey Leute, das ist nicht so, wie wir das wollen. Wir wollen gar keinen. Aber warum müssen wir jetzt den Antrag dafür stellen? Das ist mir noch nicht ganz klar. Weil es easy ist, weil wir es können und ähm, ich denke mal, es ist auch nicht ganz unwichtig, das Thema, dass wir das einfach wirklich, dass, dass das Platz findet auf Landesparteitag, dass wir darüber abstimmen, dass die Mitglieder sagen, okay, ich möchte in die oder die Richtung gehen, dann sind wir mit dem Thema durch endlich, damit das auch abgeschlossen ist einfach. Aber hier haben wir den Antrag von einem Verein, wenn wir noch den Antrag von einem anderen Verein haben, beide abgelehnt werden, haben wir doch die Option keinen gewählt, oder? Ja. Die Anträge werden auch einzeln abgestimmt, oder? Ja, ich denke nur darüber nach, dass wir einfach proaktiv sagen können, Leute, die Option haben wir, die stellen wir euch zur Wahl, wir bewegen uns, wir machen das, wir möchten, dass das behandelt wird und entscheidet bitte, ja, sonst eiern wir immer noch Monate mit dem Thema rum. Darf ich auch was dazu sagen, ganz kurz? Ja, darfst du. Ich würde die Variante von Carsten bevorzugen, weil wenn die vereint sind, einen Antrag stellen, dann kann man den befürworten. Wenn aber zwei Vereine die Befürwortung erhalten, dann hast du die gleiche Situation wie vorher. Das klingt sehr logisch. Ähm, ja. Was machen wir jetzt dann mit diesem Antrag? Den nehmen wir als behandelt und beschließen jetzt einen Antrag zu formulieren. Ja, den Antrag kann man nur als behandelt ansehen, wenn da steht abgelehnt, angenommen oder verschoben. Nein, nein. Können wir auch einfach behandelt sitzen, in dem Sinne, dass wir halt drüber gesprochen haben, letztendlich. So Frage wäre jetzt trotzdem, wer einen äh, entsprechenden äh, konformen Auswahloptionssonstigen Antrag noch äh, formuliert und einreicht, einfach. Carsten und ich. Ja, bis übermorgen, nur 23.59 Uhr Zeit. <lacht> bis übermorgen? Ja, gut. Ja, Okay, 80% Prozent Carsten, 20% Prozent ich. Okay. Ja, da ich Interesse habe, dass das auf jeden Fall entschieden wird, äh, machen wir das dann so. Ich weiß heißt natürlich nicht, dass jemand aus dem Zuhörerraum äh, trotzdem da Ähnliches machen kann. Ich habe da ja gerade schon Aufschrei, geht nach, geht mir ein Pad sehen irgendwie. Ja, alles klar. Gut, damit ist dieser Antrag behandelt. Carsten und ich haben eine Hausaufgabe. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. aus dem Request-Tracker stand vom P-Shop auf dem LPT Bottrop. Gab die Mail, Requestrecker 76930 äh, von Tom. Steffi und ich hatten uns kurz im Kassel darüber unterhalten. Dann gab es eine kleine Frage- und Antwortspiel auf Twitter. Ich möchte gerne zusammen mit Nadine am Samstag auf dem NRW LPT einen P-Shop-Verkaufsstand anbieten. Wir haben das dieses Jahr bisher in Essen und Baden-Württemberg, glaube ich, gemacht, was bei den Piraten vor Ort immer recht gut angekommen ist. Wir brauchen eine kleine Vorlaufzeit, darum bitte ich euch hier nochmal via Mail um eine konkrete Zusage oder Absage. Können wir am Samstag einen Verkaufsstand aufbauen? Meine Antwort lautet immer noch Nein. Verdammt. Wir haben gegen das Konzept bestimmt. Ich bin immer noch gegen das Konzept. Ich habe nicht so viel Zeit geopfert, um äh, das zu verhindern. die, Also mit meiner Stimme kommen die nicht auf unseren LPT. Auf gar keinen Fall. Dieses Finanzierungskonzept unterstütze ich immer noch nicht. Ich sehe das wie Carsten. Ich sehe das auch wie Carsten. Ich enthalte mich. Ich enthalte so wie mich damals Ich wäre was? dafür. Wir sind schon in der Abstimmung. Ja, ich bin auch dafür. Ich fürchte was. wir sind schon in der Abstimmung. Okay, scheinbar gibt es keinen Diskussionsbedarf mehr. Dann äh, können wir auch in der Abstimmung. Ich gehe trotzdem noch mal durch. Carsten. Da schreit Claudia Stopp. Claudia schreibt Stopp. Ah, sie wollte sich das, die Vorlage noch reinkopieren. Alles klar. Entschuldigung, Claudia. Also, jetzt können wir, glaube ich, loslegen. Carsten. Dagegen. Daniel. Enthaltung. Alex. Dagegen. Fitz. Dafür. Jörg. Enthaltung. Ich bin dagegen. Steffi? Dafür. Chrissy? Enthaltung? Natürlich. Haben wir den Antrag abgelehnt. Also mhm. findet kein P-Shop auf dem LPT statt. Gut. Dann haben wir... Ah, Sekunde, jetzt habe ich die Orientierung hier verloren. Hä? Hey? Habe ich. Äh, warte mal kurz, ich muss mal hier den... Ah, alles klar. Danke. Erledigt. Äh, ja, Frank, ganz kurz, was... Ja, wenn ihr jetzt den Antrag abgelehnt habt, da wir ja kurz vor dem Wahlkampf stehen, ähm, wie viele Klamotten hat denn der Landesverband um, ich sag jetzt mal, Material für Wahlkampfausstattung, also T-Shirts und sonst was, selbst im Angebot im Moment? Oder darf ein NRW-Pirat die Sachen dann anbieten? Du musst doch gar nicht diesen Stand da haben, Frank. Wenn du das Zeug kaufen willst, hey, ich kenne ja den Michel, der hat sowas, wie das ist, ah, nicht, nicht mehr Michel, Entschuldigung, falls du das hörst, es ist nicht mehr Michel. Und du kannst das Zeug doch auch online bestellen. Das geht doch auch, der gleiche Shop. Die Präsenz dort muss einfach nicht sein. Gut, dann kommen wir damit zum nächsten Ticket, 77118. Infostand, der Verband der Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen e.V., VDF NRW. Wie besprochen, sende ich Ihnen noch einmal kurz eine Zusammenfassung unseres Vorhabens. Wir, der Verband der Feuerwehr in NRW e.V., sind ein gemeinnütziger ein, der Dachverband aller Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen. Wir vertreten als Fachverband die Interessen von insgesamt ca. 130.000 Feuerwehrangehörigen im ganzen Land gegenüber der Politik. In diesem Zusammenhang konnten wir bereits im letzten Jahr die Parteitage der anderen Parteien, die im Landtag vertreten sind, mit einem Infostand besuchen und das Thema Feuerwehr bei den Teilnehmern der Parteitage in den Fokus bringen. Wir haben natürlich Interesse daran, uns und unsere Themen bei allen Landtagsparteien, zu präsentieren. Bisher fehlte uns eine Präsentation bei der Piraten NRW. In Bezug auf Ihren Parteitag am 27. April hätten wir Interesse daran, mit einem kleinen Infostand und unserem Team Ihren Parteitag zu besuchen und uns zu präsentieren. Wie schon gesagt, sind wir ein reiner Fachverband, keine Gewerkschaft und kein wirtschaftliches Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie im Anhang-Leitbild, aber auch im Internet auf unserer Homepage. Haben wir einen, einen Feuerwehrmann hier, der was dazu sagen kann? Ihr habt gerufen. Wie ah, ja. die Feuerwehr total schnell. Hast du gesagt total schön? Dann äh, bin ich mit dir einer Meinung. Äh, also der, der Verband der Deutschen Feuerwehren NRW ist ein neu gegründeter Verband, weil sein Vorgängerverband pleite gegangen ist. Ähm, ist tatsächlich äh, so was Lobbyarbeit angeht, äh, bisher kaum aufgetreten. Und äh, wenn die auftreten, ist hier so vorrangiges Ziel, neue Ehrenamtliche zu werben. So habe ich den VDF bisher kennengelernt bin selbst Freiwilliger Feuerwehrmann und dementsprechend da auch Mitglied. Und deine Empfehlung wäre? Naja, schaden wir jetzt nicht. Also die werden nichts Böses machen und äh, ich äh, kann mir nicht vorstellen, wie die irgendeinen negativen Einfluss nehmen können. Gut, danke. Das wäre eine Premiere, dass wir einem, naja, schon Lobbyvertretung Platz machen auf einem Parteitag. Ähm, wenn wir das machen, dann werden wir zukünftig diese Möglichkeit auch vielen anderen eröffnen müssen. Das müssen wir uns wirklich fragen, ob wir das tun möchten, ähm, weil auch äh, Feuerwehren natürlich... Äh, Auch ähm, ganz klar auch Geldinteressen haben, was jetzt ähm, Förderung, Kauf von Materialien und was nicht alles ist. Also das ist äh, nicht trivial, diese Beantwortung dieser Frage. Ein Ersatzangebot, was man denen machen könnte, wäre, dass ein Kreis von Feuerwehrleuten von unserem Lukas Lammer zum Beispiel oder ich äh, uns für einen äh, Heimtermin bei denen anbieten, also weil ich die Argumentation von Alex schon verstehen kann. Wäre jetzt nur ein Ersatzangebot. Also ich bei anderen Veranstaltungen äh, habe ich halt da halt äh, nicht so ein großes Problem wie bei auf einem Parteitag. Ähm, ähm, aber beim Parteitag halt schon. Und die Idee von äh, Thomas finde ich eigentlich auch sehr charmant, wenn wir da äh, quasi mal dort vor Ort etwas äh, mit denen in Kontakt kommen. Hatten die auch schon mal mehr Demokratie bei uns? Könnte man sich auch so sehen dann? Hatten die einen Infostand bei uns? Ja, glaube ich glaub, schon. So viel zu War das nicht auf dem Bundesparteitag oder hat auch bei uns sogar? Alex, hast gesagt Parteitag. 2010 war das, oder? Landtags. Kurschenbrochen. Ich glaube, der AK Vorrat war doch auch schon mal auf dem Parteitag, oder? Obwohl, ich frage mich gerade, was schlimmer ist, wenn die auf dem Parteitag stehen und jedes Mitglied, was zum Parteitag kommt, äh, mit dem reden können. Oder aber wenn ein paar Leute dahin gehen und mit denen reden. Was hat mehr äh, negatives äh, Lobbying? Äh, Geschmack. Ja, schlimm ist ja beides erstmal nicht. Es geht ja eher sogar um die Grundsatzfrage, ne? wie weit wir uns da generell für öffnen oder eben nicht. Man kann ja auch mit ein paar Piraten CDU-Parteitag besuchen und an dem Feuerwehrstand Guten Tag sagen. Ich meine, man kann es natürlich auch andersrum sehen und den äh, Feuerwehrleuten dann den Piratenparteitag zeigen. Übernehmen die vielleicht freiwillig sogar die Brandwache? Ist ja gar nicht notwendig. Mal davon ab, die Halle Bottrop äh, hat eine so kleine Bühne, dass sie keine Brandwache braucht. Okay, war auch mehr als Scherz gedacht. Also nur mal so eben, ähm, mehr Demokratie, ich meine das Wort Demokratie und das mit dem AK Vorrat, das passt ziemlich genau zur Piratenpartei. Und wenn und das Argument, dass wir natürlich dann auch dem arbeiter Samariterbund, dem Deutschen Roten Kreuz und noch 37 anderen Vereinigungen die Möglichkeit bieten müssten, finde ich stark. Und deswegen finde ich, dass man es ablehnen sollte. Ja, ich sehe das auch sehr kritisch, weil wir fangen dann damit an und müssen dann irgendwann äh, stehen wir dann da und haben alle auf der Matte stehen. Und brauchen eine größere Hallo, einen größeren Vorraum, ne? Ja, das kommt noch dazu. Also ich sehe das auch eher so kritisch, weil dann später ziemlich viele Leute dazukommen werden. Aber ich fände es gut, wenn wir mit denen vielleicht mal sprechen könnten oder vielleicht kann sich auch nicht nur zwei Feuerwehrmänner dahin begeben, sondern Leute, die sich eben auch mit dem Thema Feuerwehr beschäftigen, mit denen dann Kontakt aufnehmen. Also dass es dann halt tatsächlich um ein äh, Arbeitsgespräch oder Ähnliches geht. Ich glaube, das hätte dann weniger, ähm, weniger Geschmäckle. Jo. Sonst noch Anmerkungen dazu? vielleicht als kleine Idee, hier absagen ja und dann einfach anbieten, dass sie ja ganz normal als Gäste vorbeikommen können, ohne da halt einen Stand aufzubauen. Das kann ja eh jeder, genau. Das finde ich eigentlich ganz gut. Was ist mit der Möglichkeit, vor der Halle einen Info, äh, Vorstand zu haben? Also ich habe die Halle ähm, angeguckt, das äh, scheint nicht möglich zu sein, weil da ist ja der Parkplatz und ein Gang, der dann in die Altstadt reingeht, also in die Innenstadt. Okay. Wie auch immer, ich würde mich als Ver äh, Ansprechpartner für die Feuerwehr anbieten, in welchem Rahmen auch immer. Das war's dann von mir. Ja, super, danke. Also ich finde das ganz gut, wenn wir denen dann einfach antworten, dass äh, wir das halt nicht wollen aus Gründen, aber dass, wir, äh, dass die Veranstaltung eben offen steht und wenn sie als Besucher vorbeikommen möchten, ist das überhaupt kein Problem. Das äh, klingt dann auch weniger schlimm und ist dann auch ziemlich okay. Gleichzeitig vielleicht anbieten, dass man sich mal mit denen unterhält. Machen wir doch so. Ja, <lacht> äh, nichtsdestotrotz müssten wir einmal darüber abstimmen über diesen Antrag. Ich habe eine kurze Frage gemacht. gerade ja. nur einer eine Aufnahme? Also, erfahrungsgemäß kann es immer mal passieren, dass einer abschmiert. Ja, kann sonst noch jemand eine Aufnahme machen? Ja, Sekunde. Schon erledigt. <lacht> gemacht. Okay, wenn sonst keine Anmerkungen sind, würde ich gerne diesen Antrag abstimmen. Carsten? Ja. Daniel? Dagegen? Alex? Dagegen. Fitz? Dagegen. Jörg? Enthaltung. Ich bin auch dagegen. Steffi? Dagegen. Chrissy? Dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt und wir verbleiben so wie gerade kommentiert. Wer hält den Kontakt aus dem Vorstand zu dem Thema? Thomas, äh, machst du das mit mir zusammen? Also Thomas Weyers. Ich würde es gerne mit Thomas Weyers zusammen machen. Ja, der hatte sich angeboten, Ich denke mal, er hat. Ah, da ist er nochmal. Ja, klar, Sven. Gut. Alles klar. Dann sind wir bei Allgemeines. Anträge an den Vorstand. Ticket 77049. Presseberater. Antrag. Beauftragung von Günter Bender. Wir, die zehn vorderen Listenkandidaten Bundestagswahl 2013, haben uns am Samstag mit den Bewerbern für das Amt eines Presseberaters Günter Bender getroffen. Sechs Kandidaten anwesend. Nach Rücksprache mit den abwesenden vier Listenkandidaten befürworten wir einstimmig die Beauftragung. Beschreibung. Herr Bender überzeugt uns von seiner Person und von seiner Kompetenz. Bedenken hinsichtlich seines für Piraten ungewöhnlichen vormaligen Arbeitgebers Bundeswehr haben wir nicht. Inhaltlich könnte er ohnehin keinen Einfluss nehmen. Auch wird er nicht als Pressesprecher fungieren, sondern im Hintergrund arbeiten, Kontakte pflegen und uns die Bühne überlassen. Er analysierte zutreffend die aktuellen Schwächen bei der Öffentlichkeitsarbeit und stellte uns sein Konzept vor. Er bietet an, die Top 10 Kandidaten in Nordrhein-Westfalen exklusiv zu betreuen angefangen von Coaching bis hin zur Begleitung bei Presseterminen. Er will insbesondere die Präsenz im Hörfunk aufbauen. Wir halten eine Position, wie Sie Herr Bender beschreibt, für äußerst sinnvoll und möchten, dass diese am besten gestern besetzt wird. Wir sind der Meinung, dass die Vergabe höchste Priorität hat und auf der kommenden Vorstandssitzung am Mittwoch behandelt werden sollte. Angesichts zweier bereits vergangener vergangener Monate und dem herannahenden Wahlunternehmen sehen wir auch keinen tieferen Sinn darin, eine solche Position auszuschreiben, zumal es ähnlich laufen dürfte wie bei der Besetzung des Wahlkampfmanagers. Cool. geht es gestern reingekommen? Ist bei mir noch gar nicht so präsent gewesen. Ähm, erste Zwischenfrage. Ähm, Veröffentlichung, Daten, Name und Lebenslauf. Ist das so gewollt? Ich finde es nicht gut du kannst jetzt nichts dafür. Du hast es einfach vorgelesen, wie es geschickt wurde. Ja, stand im Protokoll auch drin dann. Aber ähm, seit wann interessieren uns die Berufe? Also ich äh, bin da ein bisschen irritiert. Also ich muss mal so sagen, der Herr Bender ist jemand, der auch dann öffentlich, äh, parteiöffentlich zumindest auftreten wird. Insofern äh, sind die hier genannten Sachen auch äh, kein Geheimnis. Er geht sehr offen damit um. Ähm, Ich glaube, das ist äh, weniger ein großes Problem hier. Aha, okay. Was, über was für eine Kostenmutter unterhalten wir Also es geht Ach. vor allen Dingen erstmal um eine Beauftragung, ähm, dass hier dann auch äh, entsprechende Reisekosten und Spesen abgerechnet äh, werden können, dass hier ähm, die notwendigen äh, Kosten für die Kommunikation, halt äh, Telefon und so weiter abgedeckt sind. Das ist zumindest, das ist die Minimalgrundlage. Mhm. Ähm, ja gut, also die, diese Punkte, die fehlen mir jetzt so in dem Antrag, um den jetzt so besch zu beschließen. Ähm, dementsprechend äh, habe ich da so meine Probleme, jetzt eine, einfach so aus der Hüfte geschossen eine Beauftragung zu machen, ohne jetzt wirklich einen finanziellen Rahmen zu sehen, wo das hinläuft versteht das irgendwie falsch, dass grundsätzlich bei einer Beauftragung ähm, eh nur Reisekosten und dergleichen ähm, ja, erstattet werden können. Ich persönlich hätte ja ganz gerne gesprochen. Wir können bestimmt auch einen Termin machen mit äh, Herrn Bender ähm, und uns dann auch nochmal vielleicht über die Details äh, ähm, unterhalten. Ähm. Das wäre aber gut, wenn das halt zeitnah passieren würde, beziehungsweise wie schon die Beauftragung in Aussicht stellen. Ähm Weil halt, wie schon im Antrag geschrieben ist, die Zeit doch drängend ist. Es stehen jetzt bereits diese Woche zahlreiche Pressetermine an bei den verschiedenen Listenkandidaten. Und hier sollte eine aktive Betreuung halt auch möglich gemacht werden. Was, was, was heißt denn aktive Betreuung? Ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Also ich hatte immer gedacht, wir haben da Pressesprecher und die tun diese Dinge, die da so in Richtung Presse gehen. Was ist jetzt dieses, dieses, dieser Unterschied zu dieser Beauftragung? Was macht der so speziell? Also er hat äh, halt äh, jahrelange Erfahrung im Pressestab äh, der Bundeswehr, ähm, kennt halt die äh, verschiedenen äh, größeren äh, Redaktionen in äh, Presse, äh, Rundfunk und Fernsehen. Er weiß, wie man Menschen und Themen da auch platzieren kann. Insofern ist er da thematisch sehr gut geeignet, die Kandidaten halt auch zu betreuen. Sein Konzept sieht halt auch vor, dass die. Kandidaten dort äh, eine intensive Betreuung erhalten ähm, und auch äh, einzeln äh, und, und getrennt von der ähm, sonstigen Landespresse ähm, halt äh, ihre Presseanfragen äh, gestalten. Also ähm, das nähere Konzept wird er euch aber besser selber vorstellen können, als ich das jetzt hier kann. Und er braucht kein... Geld. Er macht das alles ehrenamtlich, außer Spesen und so. Also ähm, bisher wurde zumindest unter den Listenkandidaten mit, äh, mit ihm äh, zusammen da noch nichts äh, vereinbart. Ähm, also das äh, Minimale ist halt die Beauftragung mit der Abrechnung der sämtlichen Spesen und so weiter inwieweit noch eine Aufwandsentschädigung möglich wäre, das müssten wir dann selber noch halt schauen und vielleicht in einem persönlichen Gespräch mit ihm dann regeln. Aber das sollte uns doch jetzt bekannt sein, wenn Kosten auf uns zukommen. Also ich habe damit irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen. Ich gehe mal kurz ins Gespräch mit rein, wenngleich ich als Kandidat nicht in die Entscheidungsfindung, ein, Entscheidungsfindung eingebunden war, weil ich durch Pflege- und Trauerfall äh, mit meiner Mutter in den letzten Wochen ein bisschen raus war. Äh, der Andreas Graf hat die Gespräche mit äh, dem äh, Günther äh, initiiert und hat im Vorfeld mit ihm auch über... Äh, Kosten- und Aufwandsentschädigungen äh, gesprochen und äh, soweit ich äh, Andreas in diesem Rahmen äh, verstanden habe, macht er das äh, entgeltlos, abgesehen von, von Fahrten etc. Da er finanziell äh, durch Ruhestand in der Bundeswehr, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, fn, äh, so sein Lebensauskommen hat. Das ist mein Informationsstand. Ich war Samstag aber selbst nicht bei dem Gespräch anwesend. Äh, zum Teil korrekt. Na, wenn er da wäre, dem... dann Erzähl doch mal. Ich äh, ich äh, habe nur die Mumble App, es ist sehr schwierig. Ich versuche das mal gerade hier im Saal. Ich bin auf dem Stammtisch. Äh Folgendes, äh, mit äh, Herrn Bender habe ich insofern in Berlin gesprochen, dass wir einmal über das Geld gesprochen haben und da ging es halt darum, habe ich ihm gesagt, ja tut mir leid, Piratenpartei hat natürlich auch wenig bis gar kein Geld, habe ich ihm das Konzept der Beauftragung dargelegt, dass er halt Fahrtkosten etc. entstattet bekommt und vielleicht ein Telefon, dass er halt keine eigenen Kosten hat, dass er nicht selber noch Geld in die Partei stecken müsste. Ähm, inwieweit da jetzt sonst noch irgendwas an Bezahlung oder so. Ich habe dann immer gesagt, so keine Ahnung, darüber müsste der Vorstand entsprechend befinden. Das, was ihr jetzt gerade vorliegen habt, habe ich auch nochmal rausgekramt. Das war die E-Mail, die äh, der Markus G Kompa geschickt hatte und äh, er meinte es gut, dass das halt möglichst schnell geht und alles schnell auf'm, äh, aufs Tablett kommt und halt besprochen wird. Ähm, ja, insofern äh, Ich hoffe ich mal, dass ihr dem jetzt irgendwann mal positiv zustimmt, aber ihr, ihr könnt euch da gerne jetzt auch noch erstmal mit dem Herrn Bender unterhalten, wenn ihr das wünscht. Es geht halt hier wirklich nur um einen Presseberater, um einen Medienberater, um genau zu sein auch und er hat halt entsprechend die Kontakte, um uns medial zu präsentieren in Funk und Fernsehen und das geht jetzt gar nicht so sehr in Richtung AGÖA ersetzen oder in Richtung wir brauchen einen eigenen Pressesprecher Das ist er letzten Endes gar nicht. Also er spricht nicht für uns konkret jetzt immer mit der Presse. Das ist nicht der Fall. Wir wollen hier keinen Puffer einbauen. Also er ist halt einfach der Mann mit den Kontakten und der euch betreut, indem er mit euch durch die Gegend zottelt und sagt, die Hand musst du schütteln, das ist der und der oder so. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist jetzt jemand, der mit euch von einem Termin zum anderen zottelt, weil er die Leute kennt und dann sagt, die Hand musst du schütteln, das ist der und der, das sind die Leute, die wichtig sind. Das, also er ist halt der Kontakter oder was für eine Position genau. würdest du ihm zugeben? Genau, er ist eine Kommunikationsschnittstelle zwischen der Top Ten der Liste und den Medienvertretern und äh, stimmt halt auch entsprechend die Termine für uns dann entsprechend ab, äh, wird dann auch natürlich als Schnittstelle zu der hoffentlich bald entstehenden Wahlkampfkoordination dienen und äh, gucken, dass wir unsere Top-Kandidaten aus NRW möglichst auch äh, irgendwie mal, was weiß ich, bei einer TV-Sendung wie bei Ildner oder so unterkriegen, sowas zum Beispiel. Inwiefern äh, ist das jetzt mit der AGÖA besprochen? Ähm, dazu kann ich was sagen also ich habe mit äh, dem Uwe Stein gesprochen am Samstagabend äh, nach dem Treffen mit Herrn Bender ähm, Uwe wurde auch schon im Vorfeld durch Andreas darüber informiert, dass halt dieses Angebot äh, seitens Herrn Bender besteht und dass die Listenkandidaten äh, dort halt auch ein Gespräch mit ihm suchen ähm, Uwe hat das für gut befunden Und ähm, insofern denke ich, dass das auch in der AGÜA ähm, dann auch, äh, denke ich mal, auch vereinbar ist mit den, ihrer Arbeitsstruktur. Also ich ja, kann das für die so, auch auch bestätigen. Also wir begrüßen das, dass so etwas gemacht wird. Was uns allerdings etwas verwundert hat, ist, dass die Ankündigung dieses Termins eben nicht stattgefunden hat, sodass keiner von der AGÖA dabei sein konnte, um eben auch generell ihn kennenzulernen und damit von vornherein den gemeinsamen Kontakt zu suchen und die Informationen im Nachhinein ist zwar okay, aber besser wäre natürlich gewesen, die AGÖA komplett zu beteiligen. Und es gibt niemand in der AGÖA, der das Regen hat. und Es gibt auch niemand, der sich dadurch auf die Füße getreten fühlt. Und umso unverständlicher ist es, dass niemand von uns dazu gebeten worden ist. Also ich würde auch äh, gerne erst einmal ein Gespräch mit AGÖA und äh, mit dem Vorstand, äh, mit dem Herrn führen, bevor ich hier darüber entscheiden möchte. Ja, das sehe ich genauso. Ja, das, ist das, das, ist ja, mir das, das geht mir äh, ähnlich. Ich würde den ganz gerne mal tun. Habe ich jetzt unterbrochen? Wochen. Ja, mach weiter. Ja, okay, <lacht> Entschuldigung. Nee, ich würde dich ganz gerne mal wirklich einladen, Sei ich äh, finde ruhig auch ganz gerne zu einer weiß nicht, offenen Runde vielleicht sogar, eben weil es eine parteifremde und ferne Person ist und die ich jetzt absolut null einschätzen kann, gerade wie so mit ja, unserem Sauhaufen, mit dem wir ja manchmal sind, auch so klarkommt. Und bis dahin kann ich aber erstmal nichts entscheiden. Darf ich da mal eine kritische Frage stellen? Ja. Ja. Bis wann kriegt ihr das auf die Reihe? Wo wohnt der? Der wohnt äh, kurz hinter Münster. <lacht> äh, nicht, wirklich, kurz, nicht wirklich. Kurz ist Euphemismus. Kur kurz ja, ist ein, ein ganzes Stück Euphemismus. Euphemismus. Kurz, kurz ist gut. Am Rand von Nordrhein-Westfalen Richtung Osten. Genau. Man kann sich, man kann sich mit ihm da im Mumble treffen und dann ist er doch hier, ohne dass er irgendwo fahren muss. Ich würde erstmal einen Mumble-Termin kurzfristig vollkommen <lacht> reich, nur erstmal um so messen, <lacht> ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen. Also, ich bin morgen zum Beispiel in Bielefeld, morgen Abend. Ist das denn von der Straße ungefähr passend? Fast. Wie gesagt, ist es ist wirklich ganz am Rand von Nordrhein-Westfalen, wo er wohnt. Ja, er ist ja mobil, also Bielefeld ist jetzt sicherlich nicht das Problem für ihn. Ja, dann. Äh, können können ja, er, ja, weiß, nicht, weiß ich nicht, soll ich kartellen ja, einfach oder? Er, mach ja, stell mir einfach mal den Kontakt her oder uns, und dann äh, kann ich ja mal versuchen, ihn morgen irgendwie zu treffen. Ist das zeitnah genug? Das ist zeitnah genug. Ich hoffe jetzt nur, dass er Zeit hat. Ich gehe mal eben telefonieren. Bis gleich. Gut. Ähm, sorry, darf ich ganz kurz? Ja. Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du willst ihn kurzfristig treffen. Ich kann ihn kurzfristig treffen. Okay, das hilft jetzt der AGÖA wie... Der Andreas hatte gefragt, inwieweit der Vorstand in der Lage ist, das kurzfristig zu machen. Ich kann es. Sollte das klappen, dann mache ich aber versuche, mit dem irgendwie auch mal, wie gesagt, echt mal einen Mumble-Termin auszumachen, irgendwie Anfang nächster Anfang Woche oder vielleicht Sonntag noch oder wie auch immer, aber wäre ganz gut für alle. Ja, klar. Fürs Protokoll, das wird, glaube ich, in die Hose gehen, aber okay. Äh, was ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich auch. Sehr hilfreich, Daniel, wenn du jetzt rausgehst. Was ist, was ist Protokoll hier? Sorry, wenn ich nicht äh, verstanden, verstanden werden konnte. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das funktionieren wird. Das ist eine, eine, eine weitere äh, Nebenstruktur, die da aufgebaut wird. Das ist völliger Mumpitz. Aber, naja, ja, wie gesagt. Naja, die AGÖA hat ja gerade gesagt, dass das völlig in Ordnung ist. Nee, Spaß beiseite. Also ich äh, würde da halt auch gerne dann nochmal, vielleicht können wir mit Uwe oder so nochmal sprechen, was er dafür, davon hält. Ich würde gerne ähm, wissen, also von ihm, aber dafür kann ich nie anrufen, ähm, ob er da glaubt, dass es da irgendwelche Probleme oder Vorteile gibt. Und äh, wenn du jetzt ja auch Mitglied der AGÖA bist, siehst du denn das dann als Problem? Also wenn derjenige nicht äh, sag, innerhalb der AGÖA irgendwo angesiedelt ist, sehe ich das äh, tatsächlich als Problem. Also das kann äh, strukturell schon einfach nicht funktionieren. Ich habe gerade gehört, der Andreas hat es ja gerade geschildert, der soll unter anderem dann auch die Termine äh, koordinieren und so weiter und so fort. Ähm, das ist, Ich, ich finde das sehr, sehr schwierig. Ich finde das auch schwierig, auch noch auszusprechen, eine Wahlkampfkoordination, die ja möglicherweise auch eigentlich diese Funktion irgendwie innehatte. Also mir ist nicht ganz klar, wo der tatsächlich irgendwo angesiedelt sein soll. Ja, der, was der Fair-Pirat hier links reinschreibt, selbstverständlich können sich die Listenkandidaten Hilfe suchen. Dann ist das aber bitte budgettechnisch nicht Aufgabe des Landesverbandes, das zu übernehmen. Ja, äh, Daniel, ich sehe das äh, bei dem Wissensstand, den ich bisher hier habe, äh, genauso kritisch wie du. Deshalb möchte ich halt auch gerne äh, das... Äh, alle das Konzept kennen, weil das Konzept haben jetzt äh, sechs äh, Listenkandidaten äh, mitgeteilt bekommen und darüber gesprochen und äh, wir wissen noch gar nicht, was das für ein Konzept ist, dementsprechend kann ich dieses noch nicht beurteilen, ob das funktionieren kann oder nicht. Und äh, wenn ich die Option habe, ihn morgen zu treffen, dann wäre ich äh, froh, dass er mir das mal direkt erklären kann. Und äh, wenn wir es bis zum Wochenende schaffen, noch eine Mammelsitzung zu machen, wo Mitglieder der AGOA mit drin sind und des Vorstandes, dann glaube ich, können wir uns ein äh, realistisches Bild darüber machen, ob das überhaupt funktionieren kann oder nicht. Also ich halte das auch für sehr wichtig, dass eben mit der AGÖA Kontakt gehalten wird oder dass er sich da zumindest in irgendeiner Form integriert. Und ähm, was den Vorteil einer Beauftragung hat, ist halt eben, dass wir auch auf dem Laufenden gehalten werden darüber, weil eine Beauftragung ja jetzt eben nicht nur ähm, irgendwelche tollen Sachen mit sich bringt, sondern eben auch, dass er darüber berichten muss und dass er halt eben auch ähm, die Pflicht hat, Kontakt zu halten. Und das könnte man dann wiederum über die AGÖ regeln. Also das äh, fände ich halt in dem Punkt schon nicht verkehrt. Gut, noch was zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem Thema. Ansonsten würde ich den Antrag stellen, den äh, Punkt zu vertagen, bis wir ein Gespräch mit dem Herrn Wender und der AGÜA darüber geführt haben und der Herr Wender uns das Konzept vorstellen konnte. Ich würde gerne noch einen Kommentar zu dem letzten Satz dieses Antrags hören. Du meinst zu dem Satz, angesichts zweier bereits vergangener Monate und dem perannahenden Wahltermin, sehen wir auch keinen tieferen Sinn darin, eine solche Position auszuschreiben, zumal es ähnlich laufen dürfte wie bei der Besetzung des Wahlkampfmanagers? Genau, und das Ende dieses Satzes bedeutet, dass man dem Vorstand nicht zutraut, solche Dinge vernünftig zu handhaben. Ich habe hab den letzten Satz bewusst ignoriert. Danke für den Hinweis. Meinungsfreiheit, hey. Gut, äh, also ich stelle den Antrag auf Vertagung. Wer ist dafür? Carsten, wie sieht es bei dir aus? Ja, aber wenn wir dann äh, bitte dann nächste Woche damit fertig werden. Wir sollten zum Wochenende das Gespräch geführt haben und das dann klären können. Ja, zum, Wo zum Wochenende sind ja auch nur zwei Tage, aber wie gesagt, wenn das morgen klappt, guck auf. Und sei es auch vielleicht äh, im, im Rahmen der nächsten Vorstandssitzung irgendwie spätestens, aber irgendwie das sollte auf jeden Fall bis nächste Woche geklärt sein oder im Rahmen der AGUA-Sitzung vielleicht, weil die auch ein direktes Interesse daran hat, aber halt irgendwie in den nächsten Tagen. Aber sagen, das wäre eine Beteiligung am nächsten Dienstag bei der AGUA-Sitzung, das wäre ja auch noch vor der nächsten Vorstandssitzung. Ich habe mit ihm Kontakt auf und werde ihm Mumble erklären, installieren etc. PP den ganzen Hackmik halt, falls er das selber nicht kann. Und dann äh, schaue ich mal ja. Alles klar. Auch für die Vertagung, wo wir eben dabei waren. Ja genau. Also Carsten. In dem Rahmen dann, dafür hatte ich das richtig verstanden? Ja. Daniel, dafür hatte ich es auch richtig verstanden. Alex? Ich enthalte mich. Fitz? Dafür. Jörg? Dafür. Ich bin auch für diesen Antrag. Steffi? Ich auch. Chrissy? Ich auch. Für, für, den, das, oder für, die für den Antrag auf Vertagung. Ich hoffe, ihr habt das alle so verstanden, wie ich das gesagt habe. Ja. Ja. Ja. ja. Dankeschön. Deswegen ich gefragt. Ja, danke. Äh, sonstiges. Wahlkampfmanager und Demos gegen Bestandsdaten. Ticket 77049. Antrag. Wir werden, also von Markus Kompa kommt der Antrag. Wir werden in Münster bereits am Samstag, den 13.4. gegen BDR demonstrieren, während die anderen, anderenorts erst am Sonntag den Fall, der Fall sein wird. Hierzu frage ich an, ob wir uns logisch, nein, logistisch einander aushelfen können, etwa mit transparenten PA, Referenten und was auch immer. Demos gegen Bestandsdaten. Wir werden in Münster bereits am Samstag nochmal... Gut, das ist dann nochmal geschrieben. Äh, ich für meinen Teil... Also Wahlkampfmanager. Ich für meinen Teil werde als Listenkandidat mit jedem gewählten Kandidaten Vorstand und Wahlkampfmanager zusammenarbeiten und halte mich aus den Besetzungsdiskussionen heraus. Wir haben allerdings das Verhalten von Bewerbern in der jüngsten Krise beobachtet, Äh, gehört das zusammen? Vor allen Dingen gehört das hier rein. Ist das überhaupt ein Antrag? Das ist persönliche Bewertung, was auch immer, das ist kein Antrag. Also eigentlich argumentiert er nur dafür, dass wir diesen äh, Presseprofi von oben eher äh, benennen als die, den Wahlkampfmanager. Ja, ich glaube, der ist in seiner Antrag da durcheinander gekommen. Ah, so ist das. Verrückt. Ihr verwirrt mich. Ich, ich rufe mir mal eben kurz das Ticket auf. Gut, also grundsätzlich geht es ja um die Bestandsdatendemos. Ähm, da haben wir heute im Laufe des Mittags die Bestellung auf, ausgelöst, dass 50.000 50 äh, äh, Sonderhefte äh, das, der Flaschenpost organisiert werden. Ähm, das ist, es ist möglich? Oder Kompass, Entschuldigung. Und äh, es ist möglich, dass äh, die Frontseite ausgetauscht wird. Da bitte mit dem äh, Stefan, wie heißt er nochmal? Müller. Stefan Müller, STM, STM, äh, glaube ich, irgendwie auf Twitter, äh, sich kurz schließen und die Seite entsprechend austauschen, weil es ist ein ähm, Mobilisierungszeitschrift. Das steht also der, der Aufruf zu der Demonstration äh, ganz groß plakativ drauf. Ja, und ich denke, wenn die da irgendwelche Audiotechnik brauchen, ähm, meines Wissens nach liegt das in Dortmund. Ähm, ich glaube auch, das sollte für den einen Tag äh, machbar sein, dass man das dann nach Münster bringt und dann am nächsten Tag wieder zurück. Ja, es, liegen, es liegen zwei Anlagen in äh, Dortmund. Ich weiß nicht, Toso, wenn du da bist, wo, weißt du, wie die verliehen sind? Habt ihr da irgendeinen Plan? Der Wurzel müsste auch wissen. Ich glaube, der ist hier. Das ist auch praktisch, der sitzt direkt neben mir. Beide Anlagen sind hier, ähm, wobei das für eine Demo halt äh, nicht unbedingt reicht. Ne? Die aktiven Boxen von den vier, viermal äh, 400 Watt, ähm, funktionieren noch drei, eine ist defekt. Ähm, und dann gibt es halt noch eine zweimal 200 Watt äh, Passivanlage. Also der passende Verstärker ist dabei. Die Frage ist, ob das für deren Demo reicht. Ja. Nach Münster und zurück wird schon irgendwie noch... Ich sehe es ja so, dass diejenigen, die hier in Nordrhein-Westfalen äh, Demos machen, am 13. beziehungsweise am 14. Äh, dann die Anfragen an die AG Technik machen, wenn sie Material brauchen und sich über das Pad zu dem BDA dann halt auch koordinieren. Oder sehe ich das falsch? Also ich biete an, die Sachen zu transportieren. Müsste nur vorher Bescheid wissen, weil ich da von Hannover zurückkomme, aber habe sozusagen den Kombi ohne Sitze frei, sodass die Anlage auf jeden Fall reinpasst. Ja, wunderbar. Ah, Fulleron sagt gerade, wenn, dann die AG Events. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Antrag? Äh, antworten wir dem Markus, äh, dass er gerne dabei verschiedenen Leuten mal anklopfen kann, ob die die Technik da haben und Referenten, ja, muss er halt in diesem besagten Pad vielleicht schauen, ob er welche bekommt. Also ich sehe das irgendwie nur als Information für die Allgemeinheit und äh, entsprechend haben wir es behandelt. Ja, aber eine Rückmeldung sollte, äh, sollten wir ihm trotzdem noch geben. Vielleicht kann er sich einfach hier in Dortmund melden wegen der Technik, entweder beim Rutz oder bei mir, dann kriegen wir es schon organisiert. Alles klar. Claudia, könntest du... Ja, wunderbar. Claudia macht es sowieso. Perfekt. Das heißt, Claudia antwortet ihm auf dieses Ticket. Wunderbar. Sonst noch was dazu? Ansonsten nehmen wir das als behandelt an. Okay. Sonstiges Mammelserver. NRW. Ticket 76844. Hiermit stelle ich folgenden Antrag an den LV-Landesvorstand für die nächste Sitzung. Der Landesverband NRW betreibt den Mumble-Server NRW über seine eigene AG-Technik. Durch Zufall wurde ich am heutigen Tag darauf aufmerksam gemacht, dass einige freie Räume nicht für alle zugänglich seien oder frei betretbar sind. Zum Beispiel um 1.04.56 Uhr. Ihnen wurden die Rechte betreten, im Rebschläger schläger verweigert. Ich fordere daher den NRW-Vorstand auf, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen bzw. Auskunft zu geben. A. Wer verwaltet in NRW die Räume? Wer hat alles inzwischen Adminrechte? B. Wer entscheidet über das Betreten bzw. Nichtbetreten von Nutzern und aufgrund welcher Grundlage? C. Wo sind die gesperrten Mammelnutzer? Ähm, aufgeführt bzw. Warum werden Nutzer gesperrt? Diese Anfrage bezieht sich nicht auf die nicht öffentlichen Räume der Vorstände bzw. Moderatoren, sondern um die restlichen. Ich fordere den Landesvorstand auf, diese Zensur zu beenden und die entsprechenden personellen Konsequenzen bei den zuständigen Personen zu treffen sowie private Räume, zensierte Räume entsprechend zu löschen. Herr ähm, äh, W. hat den, den Antrag gestellt. Von Grinner. Ja. Äh, Jörg, ja, du wolltest was sagen gerade. Wo ist denn dieser Raum Rebschläger in NRW? Ich sehe Wenn den. ich dazu was sagen darf. Kai? Okay. Ja. Das war das Problem dieser Sitzung, die letzte Woche irgendwas stattgefunden hat, die dann irgendwie in diesem Raum Rebschläger landete. Die ist unter der Strukturebene bunt angesiedelt. Und das ist ein Raum, den der äh, Infosocke sich irgendwann mal angelegt hat. Und äh, er besteht halt auf dem Punkt, dass das äh, sein Raum ist und er damit Hausrecht da hat. Ähm, dazu kam heute noch eine Offline-Geschichte dazu, äh, wo jemand, der sagte, er hätte da irgendwie auch mal dazwischen gewollt in der Diskussion, dann auch vom Server gekickt wurde. Da ist also mehr als eine Geschichte, die da dran hängt. Da äh, sind einige Leute nicht in den Raum gekommen, der ISF zum Beispiel nicht, der Kovacs ist. Da rausgekickt worden und äh, ich habe da sowieso noch ein ja, ich sag mal einen Antrag an die AG Technik zu. Ich weiß, nicht, ich weiß jetzt nicht, inwiefern die, äh, der Vorstand sich das, äh, der Geschichte annehmen will, aber ich halte die Zustände ebenfalls nicht für tragbar. Also ich äh, wäre der Meinung, dass äh, das eindeutig an die AG Technik geht und wenn die das nicht selber klären kann, dann kann sie gerne, also die AG Technik kann einen Antrag an den Vorstand stellen und nicht äh, die AG Technik betreibt es und der Vorstand entscheidet was darüber. Das finde ich bescheuerte Anträge. Das geht erstmal an die, die zuständig sind, Und auch wenn man den Server betritt, ist der erste Link, glaube ich, die Dokumentation. Da steht auch dann ein Link direkt Administration und da sieht man, wer unter Bund administriert und unter... Wir machen eigentlich nur NRW und haben die Root-Analistatoren, weil wir den Server betreuen. Aber für alles, was unter Bund, unter Bremen, unter Hamburg, unter Hessen und so ist, das ist ja an die einzelnen äh, entsprechenden Verbände delegiert worden, dass die Leute benennen. Damit haben wir uns nichts einzumischen, finde ich. Außerdem geht das in der AG Technik zu klären und wenn das nicht zu klären geht, darf die einen Antrag stellen. Mhm. Ja, also für mich ist halt äh, die, die Fragen, die dort gestellt worden sind, die, wer verwaltet in NRW die Räume, wer entscheidet über das Betreten und so weiter, äh, die äh, kann doch die AG Technik beantworten, oder? Richtig. Also ich glaube, dass wir einen ähnlichen Antrag vor gar nicht allzu langer Zeit hatten, da ging es äh, irgendwas, Jemand, der nachts rausgeschmissen wurde und da hatte, hatten wir das auch an die AG Technik zurückverwiesen, dass sie da irgendwie sich kurz schließen sollen. Von daher, das, ich finde das, was Jörg sagt. Können wir den Antrag dann so behandeln, dass wir den an die AG Technik verweisen und bitten um zeitnahe Bearbeitung und uns Bescheid geben, dass das behandelt worden ist? Habe ich als Antragsteller was dazu sagen? Ja, wenn ich, wenn ich habe. Äh, ergänzend zu dir, Alex, ähm, nicht uns Bescheid sagen. Ich würde das gerne als äh, kurzen Punkt dann in der nächsten Sitzung einfach machen, dass wir dann kurz mit der Technik drüber sprechen. Da ist dann einfacher, dass wir auch, wenn wir noch Fragen haben, einfach Rückfragen stellen können. Ja. Äh, Frank, du hattest noch eine Frage? Nee, ich wollte eine Anmerkung machen. Ja, bitte. Dieser Antrag ist ja gestellt worden, weil danach gab es ja auch schon Gespräche damit, dass diese Sperrlisten und auch diese Beschränkung der Räume a von NRW-Admins, nämlich die Super-Admins, sind aufgestellt worden sind. Das wurde auch den Leuten erklärt, wieso, weshalb, warum gewisse Leute nicht da sind und dass es eine einfache Entsperrung auch nicht gab. So, das, was ich einfach finde, ist, dass private Räume weder unter den privaten Räumen, sondern dann sollte es einen eigenen Bereich private Räume geben, sodass jeder auch Bescheid weiß. Weil wir sagen, jeder kann in den Mumble-Server machen. So, Wenn das nicht geregelt wird oder ihr euch dafür nicht zuständig fühlt, gut, dann muss man das halt über eine andere Stelle klären. Nur wir als NRW-Landesverband betreiben diesen Mumble-Server und deswegen sind alle in der Zwischenzeit ja auf diesem Mumble-Server vertreten. Und diese Probleme gab es schon öfters, also nicht nur bei mir, sondern auch von anderen Leuten, die halt in Räume nicht reinkommen. Es gibt keine Klarheit. Erklärung, warum das so ist. Es reicht ja aus, wenn es nachher dann heißt, es muss mal äh, How-Tos oder wie auch immer, dass es heißt, private Räume können individuell angelegt werden. Die sind dann aber auch gekennzeichnet, aber nicht unter freien Dingern wie Bund, NRW, private Räume, die dann eine eigene Sperrliste eben auf dem Mumble-Server haben. Es ändert ja, aber nichts das daran, dass die AG-Technik dafür zuständig ist. Richtig. Du hast doch selber gesagt, die AG-Technik betreut das, also ist das erstmal da zu klären. Wenn die zu keiner Erklärung kommen oder äh, eine Entscheidung vom Vorstand haben wollen, dann können die das machen. Aber erstmal ist es, da zu klären, wer zuständig ist. Wir können uns irgendwie die Sitzung dauern immer Stunden, weil wir uns mit Sachen beschäftigen, die eigentlich erstmal zu anders zu klären wären und sich dann wahrscheinlich schon auflösen würden oder anders geklärt werden. Und du kannst als registrierter Benutzer irgendwo Rechtsklick machen, einen Raum anlegen, der temporär ist. Da bist du Admin drinne, bis der, du, jeder letzte rausgeht und der Raum wieder verschwindet. Ja, also ich würde es auch gerne jetzt erstmal an die AG Technik verweisen und dass die dann äh, in der nächsten Vorstandssitzung ähm, ein Ergebnis präsentieren und berichten. Falls notwendig. Ja, ich hätte schon äh, so ein paar Sachen äh, beantwortet, sodass, und, und wenn es nur äh, die Antwort ist, das ist da und da äh, dokumentiert und ähnliches. ja. Dementsprechend, äh, damit diese Fragen nicht immer wieder aufkommen. Stimmt haben uns erstmal relativ einig, oder? Auch irgendwelche Gegenreden, sonst würde ich sagen, leiten wir weiter an die AG Technik diesen Antrag. Keine Gegenstimmen? Nö. Okay. Dann sind wir bei Auskunft Finanzmittel KV. kurze Frage, wer führt das durch? Ich gebe das Ding äh, nachher an die an die der technik weiter mit dem Hinweis bitte, dass wir das in der nächsten Vorstandssitzung nochmal besprechen wollen und zumindest äh, um eine formelle Antwort der gestellten Fragen bitten. Super, danke. Also, Ticket 77099 Auskunft Finanzmittel KV von Udo Tillmann. Ich bitte um Informationen zu den, Kreisver zu den, den Kreisverbänden in NRW gemäß § 4 Finanzordnung NRW IVM-Anhang A und B zustehenden Finanzmitteln. Rudolf Tillmann. Ja, guten Abend. Ja, wie es da steht. Also ich bin eigentlich nicht der Mann dafür, das wäre unser Schatzmeister. Der hat mir nur gesagt, äh, ja, dass wohl noch nichts gekommen ist und dass uns aber was zustehen würde. Bei anderen KVs sieht es wohl ähnlich aus. Ich wollte das mal öffentlich an Diskussion. Also die Auskunft über die Finanzmittel stehen im Verwaltungsportal bei den Budgets. Und ähm, die Abschläge sind geplant für die nächste Woche, für alle KVs. Ja, super. Damit alle Fragen beantwortet für dich, Tilly? Ich vermute. <lacht> okay, dann ist der Antrag behandelt, sehe ich das so richtig, ja. Danke. Sonstiges. Ja. In dem Rahmen noch eine ganz kurze Frage an den Carsten, bevor das untergeht. Ich hatte da eine Unstimmigkeit zu den Zahlen. Nur, dass der Carsten das auf dem Schirm hat. Wegen der Verteilung. Ja, Steffi, wir haben am Wochenende so viel Zeit. Ich freue mich. Dick, mir auch. Sehr schön. Nächster Antrag. Aufnahme neuer Mitglieder. Claudia, hast du auch eine Ticketnummer? Mr. Steiner, Jörg, der Standard? Das wird der Standard, wenn ich noch die Namen reinpaste. Dann würde ich die aber erstmal lesen. Das würde ich auch. Ja, klar. Ich würde ich meine, das gerne in den Umlauf packen und nicht jetzt so ad hoc und schnell, schnell. Ja, Dem schließe ich mich aus. Wie sehen die anderen das? Also, ich würde es auch gerne in den Umlauf legen, damit ich mir das genau angucken kann. Ja, natürlich mal drauf gucken, klar. Machen wir so. Ihr redet doch mal nicht vom Screening. Nee, <lacht> äh. Gucken, wo, wer, wie, würde ich schon gern. Also äh, eine bewusste Entscheidung sollte man da schon treffen. Ich frag nur. Ich habe da mal so eine komische Mail geschrieben. Tat weh. Ich warum, das soll das nicht, warum soll das nicht in der Vorstandssitzung behandelt werden? Wir müssen die, Damen, die Namen jetzt da auflisten. Die Namen werden nur im Ticket aufgelistet, sobald ich eine Ticketnummer habe. Es würde dann dauern, dass wir uns die Namen jetzt angucken und ihr dann währenddessen nichts von uns hört. Und darum macht das mehr Sinn, wenn wir das im Umlauf uns in Ruhe anschauen können und das dann danach veröffentlichen können. Ja, weil Im Zweifelsfall kriegt ihr jetzt eh nur ein Ja-Nein-Enthaltung äh, von uns und eh mehr nicht. <lacht> und davor irgendwie zehn Minuten schweigen, weil wir uns das anschauen. Claudia? Claudia schreibt. Die spricht nicht mit jedem. Nee, kann auch kann nicht ich auch so sprechen. Gut. Also nach der Rückfrage ähm, nehmen wir es in den Umlauf. Dafür? Ja. Nicht ja. Nicht. Alex? Ja. Chrissy hatte ich, glaube ich, noch nicht gehört. Achso, ja, Umlauf bitte. Okay. Einrichtung Postfach. Hast du mich das gehört? Ich meinte schon. Also ich bin dafür, wie immer. Habe ich das falsch wahrgenommen? Ich habe ja nichts dazu gesagt. Ich habe ja nur ich nach der Ticketnummer gefragt, um die mal reinzupasten. Entschuldigung. Gut, Einrichtung Postfach. Ticket 76356. Ja, ähm, ich habe eben mit dem André gesprochen, der hatte einen Antrag ähm, an das Postfach geschickt, der Antrag, den, der ins Postfach eingegangen ist, den habe ich jetzt im Ticket beigefügt, der ist vollständig ausgefüllt für die Beantragung des Postfachs. Ähm, Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie das Prozedere genau ist. Ich glaube, Ralf hatte damals in seiner letzten Vorstandszeit mit diesem Thema zu tun gehabt, wenn ich mich nicht ganz irre. Vielleicht kann er sich noch daran erinnern, wie das Ganze funktioniert. Es scheint aber da einen Formantrag zu geben und der ist bei uns jetzt eingegangen. Ähm, dieser Antrag besteht dann zumindest aus zwei Teilen. Einmal 15 Euro für ähm, die Entrichtung der Einrichtungsgebühr bei der Deutschen Post für dieses Postfach. Und dann würde ich vorschlagen, sofern es notwendig ist, dass wir den Antragsteller äh, dazu beauftragen, dieses Postfach dann auch einzurichten oder zu beantragen. Ähm, es sei denn, unser Prozedere, was da festgelegt ist, äh, sieht was anderes vor. Ja, da gibt es ein How-To zu. Genau. Welches auch gerade schon hier im Chat vom Mumble... Das gibt gibt's, äh, die Anfrage kam halt rein, ähm, das Wurde auch eingereicht in uns per ne, Totholzpapier, nur dass äh, anscheinend da ein bisschen unserem Postfach versackt ist, äh, ist es glaube ich, hier gelandet. Ja, ich habe auch eine Weile gebraucht, um das da rauszufinden. Ja, also ist, ist grundsätzlich muss ja ähm, der... Äh, Moment, wie hatten wir das denn? Oh, schon so lange her... Also Alex, du hattest jetzt die Frage, wer denn dann jetzt diesen, dieses Formular an die Post abgibt. Genau. Also äh, wir haben in dem How-To Punkt 10 Kopie der Verträge werden an den Landesvorstand weitergeleitet und auf dem Server des LVNRW abgespeichert. Das heißt, wir können da auch ohne weiteres den Antragsteller beauftragen und er macht das dann und wir haben ja die den Vertrag zwischen äh, den Postfachnutzern und dem Landesverband jetzt vorliegen. Ähm, insofern können wir ihm dann eine Beauftragung äh, ausstellen, dass er das äh, dann bei der Post machen kann. Genau. Okay, haben wir dafür eine Vorlage, die ihm das bevollmächtigt oder soll ich da etwas aufsetzen und ihm dann zukommen lassen? Nee, da haben wir keine Vorlage. Okay, dann schreibe ich ihm quasi eine Vollmacht, sollten wir uns jetzt dafür aussprechen, und äh, stelle dem Antragsteller dann zu. Ja, ja bisher haben wir das äh, anders gemacht, weil der Antragsteller, der muss ja mit seiner ladungsfähigen Adresse äh, die Option einbinden, dass die Post auch äh, bei ihm ankommen kann, falls das Postfach... Die Post nicht annimmt, falls das Paket äh, das zu versenden zu so groß ist oder ähnliches. Und deshalb muss er das sowieso ausfüllen und abgeben. Also braucht er gar keine Vollmacht gemacht? Nö, er macht das in seinem äh, Namen, gibt uns die Kopie. Ich meine, er hat in dem Vertrag zugesichert, den er uns zugeschickt hat, ähm, wie er mit dem Postfach umgeht. Das ist ja das, was irgendwann mal aufgesetzt worden ist. Und das ist auch vollständig und korrekt ausgefüllt, wie ich das gesehen habe. Ja, perfekt. Gut, dann braucht er keine Vollmacht. Äh, und dann ähm, braucht er jetzt nur noch das Budget. Das müssten wir jetzt hier beschließen. Und dann ähm, ist das, glaube ich, dann durch. Ja. Gut, ich muss mal eben kurz wieder springen. Alles klar. Äh, von den anderen noch Fragen dazu? Dann würde ich gerne zur Abstimmung schreiten. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Alex? Ja. Fitz? Ja. Jörg? Ich bin auch dafür. Steffi? Ich auch. Chrissy? Ja. Okay, damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dann haben wir Finanz und Politik Sonstiges ah, nee, Das ist der Dummy-Antrag. Dann haben wir die Umlaufbeschlüsse seit der letzten äh, Vorstandssitzung. Zum einen ging es um Toner für die Wahlkampfzentrale, die wurden beantragt von der AG Technik. Und äh, da ging es über für mehrere Drucker, Laserdrucker sind es insgesamt vier Stück, wenn ich es richtig sehe. Farb- und Schwarz-Weiß-Laserdrucker und... Da ging es um ein Gesamtbudget von 569,75 Euro, den wir im Umlauf beschlossen haben. Dann haben wir einen Finanzantrag zum Thema VDSL-Modem für die Wahlkampfzentrale. Wer hat hier gerade im Pet? Hallo. Das Pet ist leer. Dankeschön. Gut, wir sind wieder beim Ticket 77128. VDSL-Modem für die Wahlkampfzentrale. Da ging es um ein äh, neues VDSL-Modem, das beantragt worden ist. Und da haben wir 136,34 Euro beschlossen. Jawohl. Dann haben wir einen äh, Antrag Finanzen Webhosting für die Webseite Rheinisch-Bergischer Kreis. Der ist auch angenommen worden in einer Höhe von. 23,88 inklusive einer DE-Domäne von 40 Euro für acht zusätzliche DE-Domänen entstehen. Gut. Dann haben wir noch einen Ticket 76,733 äh, im Umlauf beschlossen. Mobilisierungszeitung für Bestandsdemos. Da hatte der Fitz schon vorhin drüber gesprochen. Da haben wir 50.000 äh, Exemplare von dem. Kompass 8-Seiter zu der Demo 14.04. beschlossen. Über eine Summe bin ich jetzt nicht ganz im Klaren. Ich glaube, das war dann knappe 1600, 1500, 1600, oder so. Dann haben wir über, Moment, ja genau, über Reisenkosten nach Berlin für Melanie äh, Kalkowski beschlossen. Dann haben wir über Liquid Feedback-Schulung beschlossen und für ähm, Kostenübernahme, Reservierung eines Veranstaltungsraums für eine Liquid Feedback-Schulung in Höhe von 38 Euro. Und das war es, was wir im Umlauf beschlossen haben. Also nochmal zum Kompass, da steht bei 50.000 Stück 4 Cent, sprich 2.000 Euro plus äh, die Versandkosten. Oh, Entschuldigung, ja, ist recht. Gut, ich dann sind wir bei sonstiges. Äh, als Schatzmeister von Denkselbst möchte ich doch darum bitten, dass wir mindestens eine Anzahlung schnellstens bekommen, denn sonst können wir die Druckkosten nicht bezahlen. Ich hatte komplette Vorauszahlungen gelesen. Hatte ich auch so auf dem Schirm. Das wäre natürlich das Gelbe vom Ei, wenn wir komplett vorauskriegen. Sollte nicht das Problem sein. Wunderbar. Dann sind wir bei Sonstiges. Bewerbung für die Nominierung des LVNRW für den Verwaltungsrat des in Frankfurt zugründenden Vereins. Da haben wir, das hatten wir letzte Woche schon auf der Vorstandssitzung, und da haben wir bisher drei Bewerber. Jens Seitenbusch, Michael, äh, wie sprech, spricht man den nochmal aus? Peter. Und Ralf Dominik. Und Fitz, du möchtest noch was dazu sagen? Ja, also wir haben diese drei Bewerbungen unterstützt. Ich habe ja die Ticket-Nummern dahinter geschrieben, ähm, da das dann sowieso noch eine Weiterreichung ist an äh, diese Versammlung und die, Leu die dann die Leute wählt, äh, würde ich das einfach so weiterreichen wollen. Ja, Kommentare von den anderen Vorstandsmitgliedern. Wir waren uns jetzt aber schon irgendwie einig, dass wir das überhaupt unterstützen wollen. Da bin ich mir gar nicht so sicher drüber. Das war erstmal, wir lassen uns mal nur ausschreiben. Und so ein bisschen erklären, wir, wenn die Leute das halt gründen wollen, lass halt erstmal machen und dann gucken wir, wer da rumkommt. Weil letztes Mal wurde es doch kritisch gesehen und da gab es auch, äh, auch von den Zuhörern einige Einwände, kann ich mich erinnern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob wir das jetzt gesagt haben, dass wir das jetzt äh, positiv sehen. Ja, wir wollten Was uns auch noch schlau machen, beziehungsweise auch ich. Stand der Dinge zu, diesem Verein ist halt eben, es ist eine Vereinsgründung, Punkt. Ähm, ob das anerkannt wird, das hat der Bundesvorstand beschlossen, wird auf dem Bundesparteitag äh, äh, abgestimmt und ähm, äh, ansonsten, ja, das ist halt eben eine Vereinsgründung. Ja, ich muss äh, zu meiner Schande sagen, dass ich mich da in der letzten Woche nicht drum gekümmert habe, mich nochmal schlau zu machen, weil das hatte ich, glaube ich, in der Vorstandssitzung zugesagt. Also ich war damals ja auch in Frankfurt und habe mir diese parteinahe Stiftung ähm, angeguckt und äh, war dann auch eine Zeit lang auf der Mailingliste. Das äh, beschränkte sich dann in der größten Diskussion erstmal auf, äh, welchen, welche Namensfindung das ist. Ich habe das dann aber irgendwann nicht weiter verfolgt und ähm, weiß jetzt halt nicht genau, in welche Richtung das die das überhaupt noch machen wollen. Ist denn irgendjemand von äh, dem Hebewerk, das wir in NRW haben, da? Weil die haben ja eben auch die Vereinsgründungen angestrebt, die halt irgendwie was dazu sagen können, wie wir das finden. Oder dann ursprünglich war es mal so, dass es einen Dachverband quasi geben sollte von eben den Vereinen, die sich im Land äh, gegründet haben. Das ähm, Hebewerk ist im Moment nicht so ganz aktiv, weil ich informiert bin. Also. Ja, da stehen wir jetzt. Also äh, ich habe halt meine Recherche nicht gemacht, dementsprechend kann ich da auch nichts weiter zu sagen. Also ich denke, wenn wir sowieso nicht den Segen, den endgültigen geben, sondern halt der Bundesparteitag darüber beschließt, vergeben wir jetzt uns auch nichts an Entscheidung oder Ausblick auf eine Entscheidung, wenn wir jetzt diese Namen einfach durchreichen das müssen dann halt die Leute im Verein dann selber sehen, ob diejenigen dann hier auch gewählt werden oder nicht. Das sind ja auch nur Vorschläge, die dann berücksichtigt werden können und nicht mal müssen. Zur Frage von Fullerin, sind die Leute dann beauftragt wegen Fahrtkosten und so? Das sehe ich nicht so, das sind einfach nur Vorschläge von uns. Genau. Also brauchen wir im Prinzip doch überhaupt nichts machen. Wir haben das jetzt bekannt gemacht, es gibt drei Interessenten. Diese drei Interessenten können diese, zu dieser externen Vereinsgründung hinfahren und damit ist das doch erledigt. Denn diese E-Mail, die müssen wir doch nicht schreiben, oder? Was für eine E-Mail? Mussten wir nicht noch sagen, hier, wir sind NRW und das sind unsere drei Vorschläge an irgendeine Adresse, wollte Jens, glaube ich, weiterleiten, ne? Ja. Ja. Als Antwort ja. halt, wir haben die drei Bewerbungen gefunden. Ähm, aus unserer Sicht äh, können diese drei kandidieren. Ja, genau. Also die Mail beantworten. Aber egal. Also ich enthalte mich da. Ich ähm, möchte da keinen Einfluss nehmen. Äh, kein Support, nichts. Wenn ihr das machen wollt, tut es. Ich enthalte mich da. Ich sehe das ähnlich wie der Carsten. Das ist da schon ein bisschen kritischer, wenn wir als Vorstand das unterstützen. Beantworten. Ja, äh, unterstützen wir das, wenn wir da jetzt antworten? Die drei würden gerne äh, dahinfahren und ja. würden da gerne dran teilnehmen? Ja. Das ist das, glaube ich, das Leben, weil, weil das Ganze ist ja darauf ausgelegt, glaube ich, dass jeder Landesverband eine gewisse Anzahl von Leuten vorschlagen kann, dass ist dann so direkt so eine, zumindest so eine indirekte Unterstützung der Sache Also ich meine, sie können natürlich wahrscheinlich auch hinfahren, ohne dass wir gesagt haben, sie können hinfahren, aber wenn wir sagen, sie sollen hinfahren, dann unterstützen wir sie dadurch und signalisieren den Leuten, die diesen Verein äh, gründen wollen, ja, wir haben euch Leute entsandt und äh, das sind die, denen wir unseren Segen geben, dass die da mitreden und dann äh, tolle Sachen machen. Ich glaube, dazu musste man vielleicht in die Vereinssatzung schauen, ähm, ob, die, äh, ob die explizit Vorschläge brauchen und äh, dafür Plätze bereithalten oder nicht da ich die Satzung so nicht kenne, kann ich das halt auch nicht beantworten. Es kann durchaus sein, dass wir doch wirklich auch sagen müssen, diese Leute müssen, haben das Platz des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Aber wenn du einen Verein gründest, zu dem Zeitpunkt hast du keine Satzung. Und wenn die Leute dort teilnehmen an dieser Vereinsgründung, wie die sind bestimmt, Aber sie können teilnehmen, sie können Gründungsmitglieder sein, wenn ich mich nicht irre. Also das, ist, das kann keine Satzung existieren, bevor nicht ein Verein existiert. Ja, also es gibt halt einen fertigen Satzungsentwurf, ähm, den gibt es. Und äh, der, das geht ja auch gar nicht um die Mitgliedschaft in diesem Verein an sich, sondern halt um die Mitgliedschaft in einem Verwaltungsrat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, ja genau, steht ja auch da im Antrag. Und ähm, das ist dann schon ein spezielles Gremium, äh, was durch die Satzung dieses Vereins geschaffen wird. Und da ist halt die Frage, wie genau da die Besetzung geregelt ist. Also wenn wir jetzt nur sagen, die Bewerbung gibt es, kann das durchaus sein, dass es dafür, dass es den, für die Satzung äh, dieses Vereins nicht ausreicht, dass sie gewählt werden und dass die Plätze dann gegebenenfalls für Nordrhein-Westfalen vakant bleiben. Ich würde den Jens gern hören, der ist nach oben gekommen. Ja, hallo. Ähm, das, was Alex gerade sagte, stimmt. In der jetzigen Form der Satzung äh, würden diese Plätze vakant bleiben, wenn es keine Kandidatenvorschläge aus dem jeweiligen Landesverband äh, gibt. Das gilt für alle Länder gleichermaßen. Einige Länder haben gesagt, dass ihnen das zu kurzfristig war, würden aber eventuell nachnominieren, sobald sie zum Beispiel einen Landesparteitagsbeschluss eingeholt haben. Das ist auch vorgesehen. Der Verwaltungsrat kann jährlich oder sogar kurzfristiger auch immer geändert werden. Das heißt, wenn jetzt keiner reinkommt, könntet ihr nächstes Jahr äh, trotzdem wieder Leute vorschlagen. Dann sind eben jetzt diese zwei Plätze vakant. Ähm, der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben, genau. In der Satzung gibt es auch ein Mindestquorum, sodass der nur tätig wird, wenn zum Beispiel im jetzigen Entwurf acht Leute überhaupt da drin sind. Das heißt, es kann dazu kommen, dass einfach der mit einer Hand voll Leuten besetzt wird, die aber noch nicht arbeiten, einfach nicht genug Leute drin sind. Das ist in dem Verein die Funktion des das Verwaltungsrats, die im Wesentlichen kontrollierende Art sind, vorläufig nicht ausgeführt werden. Das ist auch nicht tragisch. Es gibt aber auch so gesehen keine Nachteile, den schon zu etablieren. Dann kann der schon mal arbeiten. Das verzögert sich schlicht nur. Ähm, was Chrissy sagte, genau, das ist eben das Besondere an diesem Verein, dass er auf eine vom Bundesvorstand einberufene Konferenz im Herbst letzten Jahres, da war es auch anwesend, der Bundesvorstand hat ein Treffen anberaumt, genau zu dem Zweck, einen gründen sollen nämlich der Partei. Insofern ist es jetzt nicht irgendein Verein, sondern es ist der einzige Verein, der im Moment gegründet wird, auf Initiative des Bundesvorstands hin zu diesem genauen Zweck. Deswegen ist es schon etwas Besonderes in gewisser Weise. Aber eine Wahl, eine die Datenempfehlung des Landesverbands oder des Landesvorstands würde dazu führen, dass die Mitglieder, diese Leute auf diese Plätze wählen können und dann den Verwaltungsrat an der Stelle mit diesen Leuten besetzen oder auch eben nicht, wenn der Landesvorstand sich nicht äußert. Allerdings würde eine Äußerung natürlich völlig formlos, egal wie, geschehen können. Das heißt, ihr könnt es auch einmal ins Protokoll schreiben und wenn ihr es aber nicht macht, gibt es eben keine Kandidatenempfehlung, Vorschlag von NRW und dann können die auch nicht gewählt werden auf diese beiden Positionen. Um Das ist der Stand der Dinge. Jens, du sagst gerade, dass, der, dass es vom Bundesvorstand unterstützt wird. Ich habe bis letzte Woche, nachdem unsere Sitzung war oder während unserer Sitzung war, ähm, hat der Bundesvorstand sich äh, sehr kritisch geäußert und sagt, er wusste nichts davon. Naja, ah das äh, ist ja gerade der Grund, warum ich eigentlich nebenan im, in der Vorstandssitzung sein wollte. Faktisch ähm, ist es so, Swanhild wusste nichts von dem Termin. Zumindest nicht so früh genug, dass sie ihre piratinnen nicht dahin gelegt hätte. Das ist der Hauptgrund für diese Verstimmung. Inhaltlich ist in diesem Beschluss nichts drin, was neu wäre, was sie beschlossen haben. Ähm, es gibt auch an sich keine Aussage, weder von Bern, noch, dass sie jetzt an dieser Stelle dieses Vorhaben schlechtet oder nicht mehr für so hält, wie sie es vorher hielte. Sie war nur etwas verschnupft, weil wir in unserer Vorbereitung, den Bundesvorstand nicht separat und nicht früh eingeladen haben, weil der schlicht und der in gewisser Stiftung keine Rolle spielt, der natürlich vielleicht etwas Verstimmung ausgelöst hat. Das war nicht bewusst, dass natürlich schon. Chrissy sagte ja auch gerade, seit dem Treffen in Frankfurt gibt es quasi zwei wöchentliche Treffen. Das hat das nicht zu überraschen, dass letztlich haben leider auch mit den Themen Verhältnisse aufgebaut zu all den Landesbildungswerken. Ähm, tatsächlich wird es dann später so sein, dass natürlich die ähm, Bildungsarbeit im Wesentlichen äh, dezentral stattfindet, eben zum Beispiel in den Landesbildungswerken tiefer und ähm, das sozusagen ähm, Diese, dieser, diese Bundesebene, wie man das nennt, aber es ist tatsächlich ein Verein und die Landesbildungswerke können auch wiederum ein, eigene Vereine sein. Das ist nicht wie in der Partei, dass es rechtlich zusammenhängende äh, Dinge sein müssen, sondern ähm, in anderen Stiftungen ist es so, dass zum Beispiel irgendwann tatsächlich ein Landesbildungswerk auch als das entscheidende Landesbildungswerk der, des Landesverbandes benannt wird und dieses dann sozusagen im Vergleichsweise exklusiv zu anderen landesweiten Bildungsvereinen ähm, oder mit dieser Bundesebene Zusammenarbeit. Weil du willst natürlich nicht alles auf allen Ebenen machen. Die Bundes dieser Bundesweite Verein hier hat zum Beispiel ein Kuratorium. Das ist eben dieses ähm Gremium, was von, von Leuten äh, befüllt wird, die ähm, in irgendeiner Weise ähm, herausragende Dinge tun im Bereich der Bildung auf diesen äh, für Piraten interessanten Feldern und die kannst du natürlich jetzt nicht auch noch auf Landesebene irgendwie, kannst du nicht ein Landeskuratorium machen, das macht keinen Sinn, so viele Leute kannst du da nicht einbinden, aber die tatsächliche Arbeit, also das die Organisation von Tagungen und so, das wird im Wesentlichen wahrscheinlich später nicht auf Bundesebene stattfinden, sondern eben in den Landesbildungswerken und deswegen ist diese Vernetzung, die wir eben auch schon relativ weit vor äh, vorangetrieben haben, sehr wichtig. Der Michael Peter, ich weiß nicht, ob er jetzt hier ist, hat ja tatsächlich auch, weil er sich jetzt in letzter Zeit stark darum gekümmert hat, schon wiederum jetzt mit jemand anderem noch zusammen damit begonnen, dieses Hebewerk wieder zu reaktivieren in NRW, weil das ja irgendwie entweder eingeschlafen war oder sonst wie. In anderen Bereichen, zum Beispiel Thüringen und auch in Bayern und so sind wir überall mit den jetzigen lebendigen Teilen solcher Landesbildungswerke in Kontakt Das ähm, läuft also alles ganz gut. Äh, Aber wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, wenn ihr jetzt ein schlechtes Gefühl habt äh, aus der Kurzsichtigkeit heraus, diese Empfehlung, äh, weil wirklich schlimm, dass ich den anderen Landesverbänden auch äh, empfohlen, weil die sich zum Teil wohl da irgendwie äh, unter Druck gesetzt fühlen. Das war nicht die Absicht. Ähm, ich würde nur einfach darum bitten, wenn an sich gewünscht ist, äh, sozusagen ähm, so einen Bildungsverein zu machen, auch aus NRW, dann zusammen mit dem Landesbildungswerk aber eben bundesweit anzudocken, wäre es sinnvoll, einen irgendwie gearteten Weg zu finden, vielleicht mittelfristig äh, eine Entscheidung herbeizuführen, äh, entweder des Vorstands oder des Landesparteitags oder wie auch immer man das macht. Gemacht, weil dieses mit dem Verwaltungsrat und dem Andocken, äh, Vorschläge der Landesverbände und so, das ist eine relativ ausgeklügelte Sache. Das ist jetzt nicht irgendwie, das haben wir uns jetzt mal ausgedacht, weil das so toll ist, sondern das ist... Etwas, was auf vielerlei Hinsicht ähm, und auf eine langjährige Arbeit von sachkundigen Menschen zurückgeht. Also das ist jetzt nicht irgendwie sowas, was man mal wieder über Bord wirft oder so in so einer Satzung. Äh, das macht schon Sinn, das so zu besetzen, wenn man es überhaupt machen will. Also dieses Faktum an sich ist äh, relativ sinnvoll. Wenn ihr das jetzt, jetzt nicht entscheiden wollt aus äh, Gründen, dann ähm, würde ich einfach darum bitten, dass man sozusagen eine Perspektive öffnet, dass entweder nächstes Jahr oder jetzt im Nachrückverfahren, weil einige Landesverbände haben schon gesagt, sie würden jetzt gerne eine Umfrage anleihen, das dauert aber noch Wochen und dann Jens, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen. Claudia hat mir gerade eine SMS geschrieben, irgendwer spammt das Pad voll. Lasst es bitte sein. Das Pad ist öffentlich, ihr könnt da reingucken. Lasst die Finger daraus. Das ist langweilig für den einen oder anderen. Ja, mag sein, aber hört auf, in dem Pad rumzumalen, rumzuärgern. Was, was, was weiß ich nicht, das gehört sich nicht, das muss nicht sein. Und das führt nur dazu, dass wir das Ding dann halt wieder zumachen. Dann ist es halt nicht ersichtlich. Also lasst es bitte bleiben. Auch wenn so viele im Raum sind und die Anonymität schützt, lasst es. Okay, Jens, danke für deine Ausführung. Ich würde jetzt wirklich auch sagen, dass wir, dass wir das einfach äh, vertagen bis zum Landesparteitag. Dafür. Guter Vorschlag. Also, Fitz, stellst du dann den Antrag auf Vertagung zum Landesparteitag? Ja. Okay, dann frage ich von oben bis unten. Carsten? Enthaltung. Daniel? Eine Sekunde. Also den Antrag <lacht> jetzt, ne? Ja. ja. Den Antrag, das war jetzt nur wieder neu aufgenommen. Antrags, selber haben wir gar nicht im Protokoll gerade, ne? Mm, nee, also es geht aber jetzt darum, den Antrag ja, okay, zu vertragen okay. auf den, LPD. Äh, bitte. Ja, ja. Äh, geht jetzt nur, ging um die, äh, Form der Stellung. Also wenn Jens jetzt einen Antrag an, äh, an, an den Landesvorstand gerichtet hat, müsste der natürlich vor, formal nochmal neu einreichen, damit der vom Wortlaut her alles Sinn macht. Das war jetzt nur meine Überlegung. Ich sehe das wie Daniel. Also eine Vertagung hin zum Parteitag halte ich für nicht zielführend. Wir können sagen, es ist behandelt und wird darum gebeten, dass hier ein Antrag beim Landesparteitag eingereicht wird. Das halte ich für zielführender. Okay, das wäre natürlich formell auch richtiger. Gut, also ändern wir diesen Antrag ab, also nehmen wir diesen als behandelt und der Antragsteller stellt einen Antrag an den LPT oder wir? Würde ich darum bitten, ja. Entweder oder. Ich würde fast, würd fast sagen, Jens, weil dementsprechend, weil dementsprechend auch wesentlich besser eventuell mal in der Lage ist, eine Begründung zu formulieren oder es kurz und knackig zu formulieren. Jens, würdest du das machen? Äh, darf ich kurz nachfragen, wie realistisch es das ist, dass das behandelt wird auf dem LPT? Äh, Antragsfrist, Antragsfrist ist übermorgen und äh, da nicht allzu viele Anträge vorliegen, ist die Chance, dass das behandelt wird, ziemlich groß. Ich halte die für ziemlich gering. Ja, da ja, könnte man vielleicht einen Kompromiss finden, weil der, der Fakt ist ja aus meiner Sicht folgendes, ich ähm, hatte das ausgeschrieben, aber die Frist, sich zu melden, ist vielleicht zu, zu kurz gewesen. Ähm, Wenn man jetzt sagt, irgendwie, man, ich, man informiert die Leute nochmal, also faktisch ist es so, dass wir in den letzten Monaten schon sehr stark nach Leuten gesucht haben. Es ist also nicht so, dass es im Wesentlichen darum geht, jetzt, dass 100 Leute morgen das auch machen wollen, sondern der Punkt ist einfach, dass man, dass es wenig Leute gibt, die diese Arbeit machen wollen. Deswegen, wenn sie jetzt auf dem LPT vertagt wird und da kommt es nicht dran, dann gibt es schlicht keine Entscheidung. Das ist ja irgendwie angesichts der Tatsache, dass man eine Bewerbungsfrist einsetzt, vielleicht auch nicht so sinnvoll. Könnte man das vielleicht irgendwie nicht schlauer lösen, dass man die ähm, Bewerbungsfrist sozusagen verlängert, äh, nochmal um vier Wochen oder irgend sowas und dann irgendwie eine Entscheidung trifft? Oder geht es jetzt tatsächlich darum, überhaupt nur herauszufinden, ob der Landesverband sich überhaupt mit einer Wahl... Kandidatenempfehlung ähm, abgeben will. Weil das könnte man natürlich auch auf andere Art herausfinden, denke ich mal, als dass ich einen Antrag stelle auf dem Landesparteitag, der dann eventuell diese Bewerbungen enthält. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ja, Die Sache ist halt einfach, dass ich das einfach noch nicht so abschätzen kann, was letztlich bei dem so herauskommt. Ja, sonst blau in einem so äh, ungegründeten Sachen bin ich ja immer ein bisschen ich will nicht sagen vorsichtig oder so, aber ich habe einfach noch keine abschließende Meinung zu, zu der ganzen Sache das, ja, jetzt möchte Toso noch was sagen. Ja, wir haben doch hier im Landesverband die Diskussion um die beiden kommunalpolitischen Vereinigungen, die halt Erwachsenenbildung betreiben sollen oder auch nicht. Und das wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, sowieso auf dem Landesparteitag diskutiert werden. Wenn wir das auf Landesebene geklärt haben, dann können wir uns über die Bundesebene dazu Gedanken machen. Dann wissen wir, ob ja, ob nein. Und wenn ja, dann wissen wir auch, wer beauftragt wird als Verein. Und äh, dann kann man aus äh, der Menge der Menschen, die sich da engagieren, eventuell die Beauftragung äh, rauspicken. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn, um da die Panne zu, zu fördern. Äh, die kommunalpolitischen Vereinigungen haben damit nichts zu tun, muss ich dir leider widersprechen. Die sind völlig unabhängig davon und laufen nebenher. Du willst zusätzlich noch ein Bildungswerk in NRW haben? Viel Spaß. Äh, nee, ich will eigentlich nur einen ähm, Kandidatenvorschlag des Landesverbands für die Bundesstiftung, die wir am Samstag gründen. Du hast es aber eben erläutert, als, ähm, ähm. Du, du du es eben erläutert dass es äh, ähm, die Landesbildungseinrichtung quasi konzentrieren soll auf Bundesebene. Ja, aber eine kommunalpolitische Vereinigung ersetzt kein Landesbildungswerk äh, nach dem, was ich bisher weiß. Und ich habe mich damit ja in letzter Zeit sehr viel beschäftigt und sogar auf der Aufstellungsversammlung in meiner Zagen mit ganz verschiedenen Leuten, wie dem Matthias Bock und vielen anderen Leuten, äh, die sich damit schon beschäftigt haben, gesprochen. Das ist mein jetziger Stand. Also ich nehme jetzt einfach den Joker und sage, es ist mir alles kurzfristig und ich würde gerne da mich länger mit beschäftigen und äh, ich sehe nicht, dass ich mich dazu jetzt äh, entscheiden kann und deswegen bin ich dagegen. Das klingt eindeutig. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt irgendwo äh, mal zu Potte kommen, was das Thema angeht, zumindest für heute. Wollen wir das grundsätzlich jetzt als behandelt betrachten und von uns aus keine äh, Entsendung äh, geben, sehe ich das so richtig? Dann würde ich das nämlich jetzt gerne mal beschließen und das Weitere äh, sollte noch diskutiert werden und zwar nicht nur im Vorstand, sondern auch unter den Mitgliedern. Also, ich meine, es wird ja zu diesem, zu dieser Vereinigung einen Parteitagsbeschluss in Neumünster geben. Nee, Quatsch, noch, wie heißt das, doch, Neumarkt. oder? Neumarkt. Neumarkt, danke. In Neumarkt geben. Ähm, dort wird festgestellt, ob dieser Verein überhaupt anerkannt wird, dann auch zukünftig auch Stiftung zu werden und so weiter. Ähm, warum müssen wir das jetzt auch, äh, auf Landesparteitagsebene äh, abklären. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Mir auch nicht. Also dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir die, die äh, Bewerbungsfrist einfach nochmal verlängern. Äh, sagen, okay, wer da Lust zu hat, der soll sich bitte noch äh, bewerben. Wir machen, was weiß ich, noch irgendwie... Drei Wochen ähm, frisst, dann können die Leute sich vielleicht auch nochmal in einem freien Slot äh, auf dem Parteitag oder so äh, vorstellen. Und ähm, äh, gibt es immer so Wahlpausen, wo die Leute vielleicht dann sich vorstellen können. Und ähm, dann, äh, ja, der, dann äh, kann der Vorstand sagen: Okay, hier die Leute, die haben sich vorgestellt. Und äh, ob das dann anerkannt wird oder nicht, das entscheidet letztendlich dann der Bundesparteitag. Ich, ich würde äh, das übernehmen, dass ich da die Bewerbungs nochmal überarbeite und nochmal raushaue. Äh, die Ausschreibung. Okay, also dann sehe ich es richtig. Antrag auf Vertagung und Verlängerung der Bewerbungsfrist um eine Zeit bis zum äh, LPT, also drei Wochen. Sind drei Wochen, ne? Ja. Da würde ich doch gerne dann das nochmal abschließend klären. Wer wäre dafür? Carsten fängt an. Auch wenn es nervt, haben wir den einen jetzt abgelehnt oder was haben wir mit dem Ding gemacht? Den Original? Den Or ja, Antrag. Entschuldigung, ich bin hier jetzt momentan neben der Spur. Was meinst du mit dem Original? Moment. wir hatten jetzt, Eigentlich haben wir doch eben eine Abstimmung gemacht, ähm, die wir angefangen haben, wo ich mich enthalten habe. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Sind wir jetzt durch oder sind wir in der Diskussion wieder versackt? Die Abstimmung wurde abgebrochen, weil wir halt festgestellt haben, wenn ich mich nicht irre, dass es da formale Probleme gibt, diese Sachen auf einen Parteitag zu vertagen. Okay, und jetzt gehen wir einfach dazu über, also das ist dann weg, und jetzt äh, fangen wir einfach an abzustimmen und sagen, okay, ähm, Verlängerung, Frist, und ab auf den LPT. So wow. habe ich das verstanden. Also, ähm, der, die Leute können sich dann bis zum LPT bewerben, können sich auch nochmal da äh, einen Redeslot oder sowas äh, schnappen, da sich vorstellen, und dann ähm, gibt der Vorstand halt die Beauftragung ähm, oder seine Empfehlung Nach dem Landesparteitag raus. Okay, ich enthalte mich trotzdem. Okay, Daniel. Können wir das mal so machen. Ja. Ja. Ich bin dafür. Fitz. Dafür. Jörg. Enthaltung. Ich bin dafür. Steffi. Dafür. Tröcki? Dafür. Gut. Äh, ja. Und Fitz hatte gesagt, er kümmert sich darum. Ja. Alles klar. Dann sind wir bei Regionalpiraten. Ja, das sind, das warte mal kurz zur Korrektur. Also das sind nicht drei Wochen, sondern vier Wochen werden das dann quasi. Okay, also bis zum LPD. Ja, bis nach dem LPD. Bis nach dem LPD. <lacht> Gut, Regionalpiraten. Dieses Topic nannte sich mal Gebietsbeauftragte. Bislang haben zwei Sitzungen mit Bewerbern stattgefunden. Keiner von denen möchte... Dies jedoch alleine für, für ein Gebiet machen. Stattdessen möchten die Gruppen die bereits bestehende und gewachsene Vernetzung nutzen, um die Aufgaben der Gebietsbeauftragten zu übernehmen, wie der Vorstand sie ausgeschrieben hat. Es existiert bereits eine Wiki-Seite, nebst ML und so weiter. Äh, Wiki Piratenpartei.de NRW Regionen FITZ empfiehlt, dem Vorschlag der Regionalpiraten zu folgen und dies fest in, die, in das Regio mumble einzubauen. Genau, ich hatte äh, ja diese Ausschreibung übernommen von der Chrissy, wo es um die äh, Gebietsbeauftragten ging. Ähm, in den Mumble-Diskussionsrunden, die dazu stattgefunden haben, ähm, war, fand das jeder irrsinnig, da irgendwas alleine machen zu wollen. Ähm, es gibt ja bereits Gebietsvernetzung durchaus, also die Kölner Ecke ist ganz gut vernetzt, Ruhrgebiet, Stammtisch und so weiter und so fort und ähm, genau diese Gruppen würden das halt eben äh, auf die Kappe nehmen und die Aufgaben, die wir da ausgeschrieben haben, übernehmen. Ja, habe ich so auch verstanden. Also ich habe keine Fragen mehr dazu. Wie sieht es bei den anderen aus? Keine Fragen. Ja, dieses Konzept mit Regiermangelintegration, ähm, das müsste man mir aber dann nochmal ein bisschen näher erläutern. Ähm, ja, okay, da geht es einfach darum, äh, dass vielleicht, äh, wenn für irgendeinen Kreis kein, keiner da ist, dass dann die Regionalpiraten da entsprechend einspringen können oder äh, vielleicht auch einen Bericht abliefern können, was äh, die Vernetzung, wie die Vernetzung aussieht. Ach so, okay. Das passiert ohnehin schon, wenn jemand was weiß aus einer Region, wo er selber nicht herkommt. Aber okay, klar, wenn es dann da jemanden wirklich gibt, der sich dahinter klemmt, ist das natürlich sehr zu begrüßen. Sonst noch Fragen zu dem Thema Region, äh Region, Regionalpiraten? Nicht. Ähm, dann stelle ich den Antrag, dass wir Fitz-Empfehlungen folgen werden und das so machen. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Alex? Ich bin dafür. Fitz? Dafür. Jörg? Ja. Ich auch. Steffi? Dafür. Chrissy? Dafür. Okay, damit ist das so angenommen. Äh, Fitz, kümmerst du dich darum? Ich habe die weiter im Schirm, ja. Super, danke. Christi, du bist dran. Jo, und zwar äh, habe ich gestern bei der AG ÖA Fragen gestellt bekommen zur Nachbereitung der Apo Pampa, also äh, wie der Stand des Protokolls ist, äh, was mit den Zustimmungserklärungen der Listenkandidaten ist, ob die vorliegen und wenn nein, wann die eingeholt werden und von wem und wer auf der Apo Pampa zur Vertrauensperson gewählt wurde. Und äh, da ich heute mit dem Alex schon mal telefoniert habe, würde ich ihn bitten, dass er dazu was sagt. Okay, ähm, also das Protokoll ist ähm, fertig inzwischen. Ähm, der Stefan Bien holt äh, noch die letzten Unterschriften ein ähm, für das Protokoll. Ähm, zusätzlich muss es noch eine formelle Ausfertigung des Protokolls geben. Da brauche ich dann vom Stefan Bien noch die Unterschrift. Ähm, die Zustimmungs äh, Zustimmungserklärung äh, der Listenkandidaten nach Bundeswahlordnung ähm, Anlage 22, die liegen noch nicht vor. Die werden jetzt in den nächsten Tagen eingeholt. Da kriegen die Kandidaten dann auch ein Schreiben mit der Anlage. Die Einreichungsfrist, auch wenn das jetzt hier gerade nicht gefragt ist, ist dann abschließend für die Landesliste der 15. Juli 2013, nämlich 69 Tage vorher, das ist ein Sonntag. Und äh, da müssen dann halt die Zustimmungserklärungen mit beiliegen, neben den Erklärungen der äh, Wählbarkeit, die ebenfalls noch bei zwei Kandidaten fehlt. Äh, zumindest ist da noch nichts zugesichert. Ansonsten faktisch fehlen noch äh, sechs oder sieben dieser Erklärungen. Ähm Nächste Auskunft, oh, Herr AV Pampa, Vertrauenspersonen, ähm, das ist im Protokoll zu entnehmen, ähm, das müsste mittlerweile auch auf der Wiki-Seite der Aufstellungsversammlung verlinkt sein. Ich habe das jetzt aber nicht im Kopf, wer das Matthias, ist. Matthias Bock Matthias, und noch jemand. Und Andreas, Andreas Riebe, ne? Nee, der war gleich Zeuge der Versammlung, das da muss man unterscheiden. Okay, ähm... Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe die Unterschriften auch schon von beiden da geholt. Ähm, die sind auf dem Formprotokoll. Das habe ich jetzt aber hier nicht zur Hand. Nee. Ähm, dann, was passiert mit den Fragen aus dieser Webseite? Ach, das ist jetzt hier ein anderes Thema. Ähm, die Fragen sind zum Teil schon beantwortet, zum Teil ähm, werden die Fragen gerade beantwortet. Und was lavo... Ich habe nur geschrieben, dass wir ähm, das Pad halt jetzt bearbeiten und wenn es keine Doppelbelegung der Fragen gibt, ähm, wird das halt, ich nehme an, wahrscheinlich auch die andere Fragenseite noch kopiert. Also wir äh, machen das. Ich hätte noch eine Frage zu dem Protokoll. Und zwar äh, ist das Protokoll, was jetzt noch ähm, mit Unterschriften versehen werden muss, äh, denn schon im Wiki? Also das, das formelle Protokoll, was dann der Landeswahlleitung übergeben wird, das wird, glaube ich, nicht ins Wiki kommen. Also das kann man natürlich auch einscannen und so weiter. Nee, nee, ich, ich meine jetzt einfach, das, was äh, Stefan jetzt fertiggestellt hat und was jetzt rund geht, noch unterschrieben wird äh, und so weiter. Äh, inhaltlich ist das im Wiki, steht das im Wiki oder ist, weil im Wiki war ja lange Zeit noch unvollständig. Das muss ich jetzt selber gucken. Wenn ich es kurz sagen darf, das Protokoll von Sonntag endet um 13.29 Uhr. Ja, dementsprechend ist das dann noch nicht da weiter aufgeführt. Weil das könnten wir jetzt schon zeitnah dann damit reinnehmen. Na, ja, Michel, du warst die zweite oder erste Vertrauensperson, ne? Das weiß ich nicht mehr. Das war am Ende der Sitzung so schnell, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß, dass der Matthias es ist. Ich dachte es wäre Andreas Friebe, aber vielleicht kann ja der Daniel was dazu sagen. Dürfte ich ganz kurz das ist Andreas Friebe und Matthias Bock sind die Vertrauenspersonen. Das wäre auch kritisch, weil Michel ja Teil des Wahlausschusses ist, meines Wissens nach. Und wenn er da gleichzeitig Vertrauensperson ist, wäre das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Und die Information stammt von Stefan, der das Protokoll geführt hat. Den haben wir gestern oder vorgestern gefragt. Ich wollte nur gerne wissen, was zeitnah bedeutet. Also wenn es textuell äh, existiert, kann das ja heute bzw. morgen ins äh, Wiki gestellt werden. Also morgen Abend, 18 Uhr, ist es dann da? Also mir persönlich liegt es jetzt nicht vor. Dementsprechend äh, kann ich das nur äh, fordern. Aber ähm, da können wir uns drum kümmern. Alex, hast du Kontakt zu Stefan? Ich äh, kann versuchen, ihn zu erreichen, ja. Alles klar. Sagst du morgen Bescheid, falls da irgendwo was sagt? Ja, mache ich. Dankeschön. Gut, sonst noch Fragen zu den Punkten? Chrissy, alles beantwortet? Ich glaube schon. Warte, jetzt bin ich irgendwie aus dem Pet raus. Äh, das ist beantwortet und das ist auch verantwortlich. Ja. Gut, dann haben wir die, das Thema Mitgliedsbeiträge. Sind die wie Mitgliedsbeiträge, wie letzte Woche angekündigt, eingezogen worden? Ja. ja. Ähm, die haben wir heute endlich die Lastschriften ziehen können, da es trotz Kommunikation mit der Sparkasse da ein paar technische Probleme gab. Ähm, die haben wir aber Gott sei Dank jetzt äh, kurzfristig beheben können sodass ähm, alles veranlasst ist und äh, jetzt die Mitglieder ihre Einzüge auf den Konten haben werden. Wunderbar, vielen Dank. Beziehungsweise dann eben nicht mehr haben werden. Ja. Gut, Vollkampf-Orga-Team, Bewerbung. Am Sonntag ist um 24. Uhr die Einreichungsfrist abgelaufen. Gestern wurde bekannt gegeben, dass heute die Bewerbungen anonym euch zugeleitet werden sollen. Sind sie inzwischen bei euch eingegangen? Antwort steht schon drunter, leider noch nicht, da sie bei unserer Mittleren liegen. Diese soll, sollen wir irgendwann heute Nacht oder morgen erhalten. Zweite Frage dazu, wie sehen eure weiteren Planungen zu diesem Thema aus, Wann, wie, wie wird die Basis über die Eingänge informiert, wann findet die Diskussion statt und wann wird es aus eurer Sicht zu einer Entscheidung kommen? Auch hier eine Antwort, wir werden der Basis die Konzepte zur Verfügung stellen und circa zwei Tage später ein Mammel dazu veranstalten, wo wir darüber sprechen werden. Wir möchten dann wissen, was die Basis davon hält und daraufhin unsere Entscheidung treffen. Gut, ich hoffe, das ist damit beantwortet. Dann kommt von Christoph noch was. Eine Frage, was ist mit Ticket 76247? Das Ursprungsticket dazu ist vom 7.12.2012. Bitte keine erneuten Aussagen à la Stettwig, kümmert sich drum. Das habe ich letzte Woche, Monate, die letzten Wochen und Monate gehört. Ich hätte gerne mal was Defini Definitives. Ticket 76247. Ich gucke gerade rein, Moment. Claudia schreibt gerade, dass sie keinen Zugriff auf das Ticket hat. Nee, es geht bei uns im Vorstand. Das ist doch irgendwie falsch. Es ist noch nicht abschließend bearbeitet. Was aber einfach daran liegt, dass ich in den letzten Tagen und Wochen sehr viel zu tun hatte. Ich habe ungefähr 300 Tickets in der Schatzmeister-Q, die ich der Reihe nach bearbeite. Sorry, wenn da irgendwie mal etwas länger dauert. Das ist aber mit der Stundenzahl nicht anders zu bearbeiten. Äh, da kommt, glaube ich, gerade noch eine Rückfrage. Möchtest du? Nee, ich habe nur eine Frage zum anderen Punkt. Okay, also Steffi hat es damit beantwortet. Also es wird noch bearbeitet. Gut, äh, du hast noch einen anderen Punkt. Ja, Namen zusammen. Erstmal danke für den Umlaufbeschluss und dann hätte ich noch gerne eine Frage oder eine Auskunft zu dem Ticket 75772. Wie der Stand der Dinge da ist. 75772? Ganz genau, es ist ein Finanzantrag für unsere KMV und Aufstellungsversammlung. Also neben den Finanzen kann ich dir sagen, dass ich die Einladung verschicken werde in etwa einer Woche und ähm sowohl per E-Mail als auch per Post einladen werde. Alles klar, dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal bei dir. Und zu den Finanzen kann ich noch sagen, da das VKV ist und ähm, ist das sowieso zu bejahen und ähm, das werden wir, glaube ich, im Umlauf einfach durchlaufen lassen. Das ist bis dato aus mir derzeit unbekannten Gründen noch nicht geschehen. Du kannst halt nicht, äh, brauchst du nur eine Stimme zustimmen, oder? Ich und ein Vorstandsmitglied, ja. No. Ja, dann sagt einer jetzt ja und dann ja und dann ist das schon mal formell für dich, äh, für den Hinterkopf. Ja, alles klar, dann sage ich auf jeden Fall schon mal danke. Allerdings habe ich noch eine Frage. Die möchten morgen das Geld haben. Soll ich in Vorleistung treten? Es sind keine Anhänge zu dem ähm, Ticket dabei, oder? Ähm, das Ticket stammt jetzt nicht von mir, weiß ich nicht. Ähm, muss ich jetzt nachgucken. Das heißt, ich wüsste... Also nicht, wohin da irgendwas gemacht werden sollte. Und selbst wenn ich das heute bezahlen würde, noch ist es, glaube ich, nicht morgen da. Ähm, es wäre also nett, wenn du das tatsächlich in Vorleistung machen würdest, in Bezugnahme auf dieses Ticket ähm, den Beleg entsprechend zukommen lässt und dann erstatte ich dir das. Alles klar, super, danke, mache ich morgen. Super, danke. Aber ich war das war's. vorher. Äh zustimmen dem Ticket, bevor er in Vorleistung tritt, weil nur dann kann er sicher sein, dass er das Geld wieder kriegt. Ich habe formell schon zugestimmt, Steffi muss formell eigentlich auch zustimmen, wenn keine Gründe dagegen sprechen, dementsprechend. Genau. Also, dann nochmal danke und euch einen angenehmen Abend. Danke, auch so. So, das ist wenn ich das jetzt sehe, sind wir bei nächster Termin. Kurz noch zu dem Ding, soll ich jetzt da lassen, muss ist, oder die in die Schatzmeisterei stecken. Ja, das wäre jetzt auch mal eine Frage. Ich wollte das gerade auch irgendwo hin, aber der Alex braucht das ja noch für die Einladung, oder? Ich ja, weiß ich das glaub... so. ich, Entschuldigung, die Daten für die Einladung habe ich mir bereits rausgezogen. Ähm, da gab es nämlich noch ein zweites Ticket von Mike zu. Ähm, deswegen habe ich die ganzen Daten schon. Also wenn, wenn ihr die Tickets verknüpft, könnte man es in dem einen Ticket sehen, dass noch ein anderes Ticket existiert Gut. und das einen dann halt ja, der ja. los wegschieben. Das ist richtig. Ich wusste nicht, dass dieses andere Ticket, wo wir uns jetzt gerade gekümmert haben, existiert. Deswegen habe ich da noch keine Verknüpfung angelegt. Aber das war eine gute Idee von dir. Das war ja auch nicht, dass das schon gemacht sein müsste, sondern äh, so. Ich habe zwei Tickets fertig gemacht, weil es zwei Veranstaltungen sind. Das sind zwei Veranstaltungen? Eine KMV und eine AV. Ah, alles klar. Äh, Claudia bittet doch darum, es auch zu ihr doch zu schicken, weil sie muss erst noch die, für das Ganze für die Finanzliste erfassen. Gut, ja, also ich würde sagen, wir machen es in, nee, in in Schatzmeister-Q, da hat äh, ich sortiere es dann Claudia zu und dann ist es da auch. Ähm, gut <lacht> Okay, wunderbar. Jetzt kommen wir, nächster Termin. Dann wird kein keine NL? Ich habe keinen Antrag gesehen. Wir haben keinen Antrag gestellt. Nö, ja. nicht schade, also ich brauche keinen. Ich auch nicht. Was ist denn mit den Vorladungen vom letzten Mal, ist da irgendwas passiert? Hm, was meinst du? Fürs letzte Mal hatten wir ein paar Gespräche Ach, gewünscht ja. und äh, da ist niemand gekommen. Wir haben gebeten, dass dann nochmal eingeladen wird. Ich weiß nicht, ob das geschehen ist, das, das ist so die Frage. Es scheint dann folglich nicht passiert zu sein. Genommen? Ja, es passiert. Ähm... Okay, ach, da gibt's eine Antwort. Okay, Claudia, hast du... Ach, Vorstandspad. Okay. Kurz okay. noch ein Kommentar. Daniel, kannst du dein Okay noch eben notieren? Dann haben wir das äh, formell auch abgeschlossen. Ich habe es unten drunter schon. Wenn das Ticket jetzt eben meins. Ich habe da drunter Ich bin für die... Äh, Klasse, das, danke. Ja. ja, dann lass uns doch bitte noch dieses Enöding irgendwie reinschieben, weil dann müssen wir uns ja gleich drüber unterhalten, wenn da eine Antwort kam. Ja, bitte schnell. Ja, dann... Stelle ich formal den Antrag auf einen nicht öffentlichen Sitzungsteil im Anschluss des öffentlichen Sitzungsteils? Weil es um datenschutzrelevante Informationen geht, ne? Ja, genau, weil es um datenschutzrelevante Daten geht. Ich habe eine Frage. Ja. Äh, sprechen wir mit den Leuten, die für Fragen gekommen sind, vorher oder nachher? Vorher, nicht nachher. Gut. Gut, dann bin ich aber jetzt gleich vorher und vorher raus, weil ich habe meine 38 Stunden ohne geschlossene Augen hinter mir. Dementsprechend werde ich jetzt gleich ins Bett gehen. Gut, aber wir haben noch einen Termin und müssen noch erst NÖ abstimmen einmal. Der Termin ist Darf ich euch freundlicherweise darauf hinweisen, dass ihr nicht mehr zum nicht öffentlichen Teil kommt, wenn ihr es vorher macht? Wenn wir den nächsten Termin... Vorher machen oder was vorher machen? Nein, wenn ihr vorher Fragen beantwortet. Ja, ihr solltet den NÖ-Termin machen, so kurz wie möglich halten und zurückkommen, weil sonst wird es schwierig. Andersrum lassen wir 120 Leute warten. Dann verschiebt den NÖ-Teil. Ich wollte es nur gesagt haben. Wie lange dauert denn der nicht-öffentliche Teil? Haben wir da viel oder ist das irgendwie eine Frage, die in fünf Minuten geklärt ist? Ja, es geht eigentlich nur um die Klärung, was die Rückantworten waren. Ja, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie großartig lange dauert. Ich glaube, da kriegen wir, wenn es nur so der Punkt den kriegen wir, glaube ich, relativ schneller hin. Claudia schreibt fünf Minuten. Ja, dann machen wir den. Okay, dann entschuldigt uns einen kurzen Augenblick und dann machen wir das. Moment, den nicht Antrag auf. auf erstmal abstimmen. <lacht> den Antrag auf nicht öffentlichen Teil müssen wir erstmal abstimmen. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Alex? Ja. Fitz? Ja. Jörg? Ja. Ich bin auch dafür. Steffi? Dafür. Chrissy? Ja. ja. Okay, damit ist der Antrag. Einstimmig angenommen. Gut, dann sagen wir 10 Minuten Pause für die Zuhörer. Wir gehen in den Ö-Teil und kommen dann wieder zurück. Und machen wir den Termin? Komm, machen wir den vor mir auch für die nächste Sitzung. Haben wir den auch. Nein. Eine Frage war nächsten Mittwoch. Ja, so. okay. Passt. Passt. Okay, ich kann es noch nicht, noch nicht klar sagen, weil ich wollte eventuell zur Open Ruhr. Dementsprechend kann ich das noch nicht ganz klar äh, fixieren. Ansonsten wieder 20.30 Uhr. Gut, dann verschieben, verziehen wir uns jetzt mal kurz in den nicht öffentlichen Teil und kommen in 5 bis 10 Minuten wieder zurück. Bis später.